Venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas de autoajuda e CDs, é na Livraria Casa do Caminho. Gigavalha Atacado, depósito do de seu depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia, Camelfiltro, solução em saúde para sua água e Ponto Sua Automóveis, qualidade, segurança e a garantia que você merece. Agradecemos também aos Centros Espíritas. A Amy, ao Anjo Ismael, à Casa do Caminho, ao Jeff, à Luz e Vida e ao Paulo de Tarso, pelo apoio aqui, sem esquecer, do Grupo Musical Castelã e da tenda de umbanda Mãe Maria. Hoje, quem está conosco aqui é o nosso irmão Sérgio Santos, ele e a Marlene, né, que vão falar para nós sobre a importância da música na doutrina. Né? Era isso aí, o tema é tão grande hoje que eu esqueço dele qual é o nome do tema. O importante é que o Sérgio <risos> e a Marlene estão aqui com a gente hoje, Ao vivo, né? estão aqui no estúdio, é, nos, que são os nossos amigos lá de Uberaba, né? que acompanham o, o Bacelli no trabalho de Cartas Consoladoras, que fazem um trabalho aí pelo Brasil todo, essa dupla aí que nós consideramos para nós, assim, né? Os, são aqueles que, que, que, in, que incentivam todos os outros cantores e grupos a permanecerem na música. Aí, no nosso Brasil. Então é eles que estão aqui conosco hoje. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes vivencianos, nossos é, telespectadores aqui do YouTube, é, que estão aqui escutando a gente, assistindo. É, e também a gente já deixa um alô para as rádios que estão conectadas conosco aqui, a rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, Rede Doutrina do Rio de Janeiro, a web rádio Sementes de Amor, Mato Grosso do Sul, E quem está conectados conosco, também assistindo, é a TV Espírita Nosso Lar, Vitória da Conquista Bahia, a Web Rádio Sementes de Amor, Campo Grande, Recanto da Prece, Euripso Bersanufo, a Rádio Portal da Luz, Dourados, Mato Grosso do Sul e TV Espaço Espírita, que retransmite que a TV Web, né, TV Web Espaço Espírita lá de Barra Velha. Que retransmite a todos, né? A gente já tem bastante gente participando aqui. O Jorge comentou aqui do, do tema, ele está aqui sacaneando, mas ele só não é maior do que o, o título do Encontro dos Amigos de Chico Xavier, que a gente colocou aí no início, que vocês viram, né? que é o, o Encontro Nacional e agora é o Encontro Mundial, né? porque já tem mais de quase 70 canais no mundo todo querendo que vai retransmitir o programa. Desculpa e que é o Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Isso aí quem, quem... já decorei, já. Já decorou, é. né? Então, que, quem descobrir, quem, quem falar o nome agora, ligar pra gente e falar o nome inteiro que eu acabei de falar, vai ganhar um livro, né? Isso, Brincadeira, nem, nem pessoal. você vai conseguir falar agora, no, sem olhar. Falar em tele, telefone, é, mostrar aí na tela aí, tá o Tião, Tião. <risos> Manda um alô, dá um tchauzinho aí O Tião tá sem microfone é, E põe o Tião pra trabalhar, tá? Então ligue aí pra nós No telefone 12-3921-3009 DDD 12-3921-3009 Pra colocar aí o Tião pra trabalhar, né Tião? <risos> Conversar aqui com ele E participar do sorteio do livro Que a gente vai, a gente vai sortear aqui O livro e um CD é, Do Momento Espírita Então, a, a gente já deixou uma, uma questão é, aqui no YouTube para vocês. Quem está aqui no nosso YouTube do, do Vivência Espírita pode responder a enquete que a gente deixou aqui. Você acredita que as músicas espíritas nos elevam? É, qual a sua música predileta? Né? Então, responde aí se sim ou não. Né? Já tem é, 29 votos, já que já, já votaram. É, então, aí no final a gente comenta... O, o resultado e comenta aí pra gente aí deixa aí no comentário qual a sua música predileta e espírita pra gente também é, ter essa informação e colocar aí cada vez mais nos próximos programas as músicas que vocês gostam Carlinhos, é, bom dia Bom dia Rodrigo Bom dia Jorge, bom dia Rui Bom dia Marlene, bom dia Sérgio Santos, bom dia Hélio Ribeiro, bom dia Tião Varoto Bom dia Família Vivenciana Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Antes de iniciarmos o programa Vivência Espírita, nós estivemos ontem no Recanto de Luz e Mancheila. Recebemos a graça de estar lá com Sérgio Santos e a Marlene. Edson Barbosa manda um abraço a toda a família vivenciana. O Dinho e a Fia mandaram um abraço para todos também. E pede para nós falarmos sobre o fango com macarronada que eles adoram, que eles esperam ansiosos no domingo e dá água na boca quando nós falamos. Então estamos muito felizes de estar reunidos aqui hoje, em nome de Jesus, para que Sérgio Santos venha conversar conosco sobre a importância e a vivência da música na doutrina espírita com a Marlene. Vamos fazendo a leitura de Minutos de Reflexão de Jorge Reis pela editora Dionise. É o item 95. Amigo é aquele que está sempre ao nosso lado e não nos deixa desistir. Amelie, amigo é aquele que está sempre disposto a nos fazer sorrir. Amigo é aquele que nos estimula a ter fé na vida e não nos deixa desanimar. Amigo é aquele que sempre nos ensina a amar. Esse amigo, queridos irmãos e irmãs, o principal é Jesus Cristo. Vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente acalmando um pouquinho, deixando de lado as nossas preocupações cotidianas, fazendo o nosso religar e agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no programa Vivência Espírita de hoje para mais uma bênção divina através da música Vamos envolvendo Sérgio Santos e Marlene para que possam passar tudo o que prepararam para nós com esse amor imenso que tem por essa doutrina abençoada. Agradecidos, nós pedimos licença para iniciarmos o programa vivência espírita de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,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 O tema do dia de hoje será a importância e a vivência da música na doutrina espírita. É longo mesmo o tema, né, Jorge? É... <risos> e, e nós estamos aqui com o Sérgio Santos e a sua querida esposa Marlene. São voluntários lá do Centro Espírita Bittencourt Sampaio e também do Lar Espírita Pedro e Paulo, de ambos de Uberaba. Eu lembro quando o Jorge, nós começamos o programa aqui, primeira, uma das primeiras músicas que nós tocamos aqui foi do Sérgio Santos. E o Jorge Cora falou, olha... Coração. E? Coração. Cora ele é... nem sabe cantar mais. Essa música. <risos> <risos> Não, e o, e o Jorge falou, olha, meu sonho é um dia trazer aqui no nosso programa o Sérgio Santos, porque eu considero ele um dos maiores cantores espíritas do Brasil. E olha, e nosso sonho se realizou, né? Aí Sim. o Dele chegou para mim, sabe quem vem aqui com a gente? O Sérgio Santos, falei, ah, não acredita. Ah, é, vem daí. Então, Sérgio, você já é a quarta ou quinta vez que está aqui com Mais, Luz, mais, mais, mais, mais. Mas, mas? Muito mais. Então você satisfez o, o desejo do Jorge, <risos> e hoje você está aqui novamente. Eu não sabia onde é ele estava se metendo, mas... É? Ele não sabia <risos> direito onde ele estava se metendo, mas... <risos> E hoje nós vamos ter um programa muito alegre, porque a Marlene ela tem um riso susto. Ai, é, meu é, Deus. É, a, Marlene, é é, a Marlene é o seguinte, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou contratar a Marlene só para me falar e ela dá risada. <risos> ah, meu né? Deus. E, e vai ser registrada. É... Então, vamos. Muito bom dia, Marlene. Bom dia, bom dia. Bom dia uma alegria estarmos aqui com vocês. Nessa manhã tão cheia de amor, de carinho, né? Essa receptividade que a gente tem aqui nessa casa, muito obrigado, muito obrigada mesmo. São vários anos. Sim. Vários anos. Quando vocês começaram lá na TV, na, no cantinho lá da, da TV Bandeirantes, uhum. né? Foi lá que Foi. nós viemos. Uhum. E tamo aqui até hoje. Foi, mano. Foi, foi lá. Foi. O Sérgio Santos veio no primeiro ano do programa. No primeiro ano. No primeiro ano. Primeiro ano. Ele e a tia Célia. Tia e Célia. Nós estamos no 18 ano de É, tamo uhum. aí. Deu dessa uhum. época que tamo com vocês. <risos> eu... verdade, foi o, na verdade, foi o Sérgio Santos que salvou o Jorge, né? Porque o Jorge, é. ele, <risos> quando ele entrou na doutrina espírita, né? Não, eu... né Jorge? Você... Foi. Ele, ele ouviu as músicas e falou, meu Deus, eu vou ter que só tocar agora que eu sou espírita, só música egregista, não sei o quê. Aí, quando ele ouviu a música do, do Sérgio e da série, ele falou, salvou. Me salvou, né, Jorge? É, é, é. Tem, tem alguma coisa importante dentro da, da, da religiosidade, né? Porque eu achava é. que era só aquelas músicas de louvor, só aquelas músicas de você fazendo média com Jesus, com Deus. E ontem, ah. e ontem só para comentar, eu tava com o... O nosso avô, meu, o meu avô de coração, o Sr. Arlindo, né? Que é avô, avô da, da Camila e bisavô do Francisco e do Lucas, né? Ele tava. Ele não é espírita, né? É, simpatizante, né? Mas ele ouviu, né? O, eu, te, eu coloquei. Eu te apresentei a sua música para ele, uhum. nossa! Ele ouviu e já começou a chorar ali mesmo, né? Então ele, feliz, ele disse... ó, gostou demais. Queria vir aqui no <risos> estúdio, né? Queria vir aqui pra... Não, eu tenho que ir lá conhecer ele. Eu Porque tenho ele foi radialista lá. muitos anos. Foi, Olha já, muitos legal. anos. Ele falou, gosta, ele gosta muito de Seresta, né? Então uhum. tinha um programa só de Seresta. Então ele ouviu, ele falou, meu... É, e é diferente, né? É diferente do, daquela tipo de música que a gente é. escuta... É, no meio, assim, né? Eu, eu não quero desmerecer as outras músicas, claro. Não, tudo é legal, né? mas só que não é, por exemplo, eu era cantor de, de, de, de, de música brega, até hoje canto, música sertaneja, música, essas coisas, tudo. Quando eu me tornei espírito, eu falei, meu Deus do céu, será que eu não vou. Será que eu vou ter que. Ficar, se eu for fazer música, eu vou ficar tocando essas músicas aí que estão tocando assim desse jeito. Aí depois que eu escutei o Sérgio, eu falei: não, peraí, tem um caminho aqui nesse meio uhum. da Célia, o Sérgio. Aí eu falei, tem um caminho aqui para todo mundo, né? Mas, não precisa... Aí eu comecei a fazer música. Mas... Não é um caminho de sofrência, é. né? <risos> uhum. Então, mas vamos, deixar, da... vamos deixar o Sérgio falar. Isso, Bom, senão eles não falam. Bom dia, Rui. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Marlene. Bom dia, Hélio. Esse que está aqui atrás de mim. Faltou o Tião também. Bom, bom dia, Tião. tião. É, já, que você, já que você é candidato, né? candidato é que dá bom dia pra mundo. É pra verdade. É, ah. né? Não pode errar. Não, não. Bom dia, Ludmila. Bom dia, André. Viu? Aí que a, agora, agora o Hélio vai aparecer. Ele dá um tchauzinho aí pro pessoal. Esse é, é, o, é o nosso Maurício de Souza. Nosso sozer do Maurício de Souza. Cover, cover. cover. <risos> Mas nós só temos que agradecer né, a vocês, a esse casal maravilhoso que nos recebe, que nos acolhe com tanto carinho, né, com tanto apreço. Que Jesus os abençoe, porque a gente que convive ali alguns dias com eles, a gente pode realmente confirmar, entende? O trabalho que eles têm, entende? A correria. E depois a gente ainda vem e eles têm que correr com a gente ainda, <risos> <risos> para nos ajudar. Então, muito obrigado, viu? Sério, mas... Então, vamos cantar uma música para começar? Opa! Então, ele, ele, ele, você ele falou... Hoje, ele vai cantar o coração hoje? Ele vai cantar o coração para a gente lembrar o que ele Não, não eu acho que ele nem, nem tá na cabeça dele, e... assim, oh, não sei Mas se... eu quero só falar uma oh. coisa, você falou sobre música sertaneja. Mas dentro do Espiritismo também existe isso música é, sertaneja. E a, a primeira música que nós vamos cantar agora é uma música meio sertaneja. Não, a melodia é. é. Não, mas as músicas do Sérgio Santos têm muita guarânia. Tem. O Sérgio Santos tem muita guarânia. Então, guarânia é sertaneja. Por isso que tem esse, todo esse, esse, esse... Como é que fala? Por isso, quando o Sr. Arlindo escutou lá, quando o Sr. Arlindo ouviu a sua voz você cantando, o Sérgio Santos parece ser esteiro. É. Então é um estilo que a gente vê, poxa vida, então tem isso dentro da espiritualidade, tem isso dentro, então isso é muito importante, porque a referência que a gente tinha naquela época de música era só as músicas evangélicas, as músicas da igreja católica, é, que verdade. eu canto um monte também, acho muito legal, não tem problema nenhum, mas são muito mais de louvor, assim. Ao invés de a gente contar uma história dentro da música, né? As, as músicas do Sérgio tem história dentro da música, tem, a mensagem está ali. Não é de louvor só. Tem a mensagem. Então, é, é quando a gente fala levando o evangelho através da música, como é o slogan do Castelão também, é para você levar uma mensagem dentro da música que você vai entregar para a pessoa. Com então, certeza. essa é a música do Sérgio. Mas aí você falou que ia fazer o quê? Cantar uma música? Essa Meia sertaneja. Não, o Sérgio. Oi. Antes de você começar, eu tenho um recado aqui de Itaberá. A Gisele Lacerda está dizendo, Sérgio e Marlene, estamos esperando vocês aqui em Itaberá. O Rivail já encomendou doces e sorvetes para a Marlene. Mãe do oh, céu! Meu Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus, Deus do céu! Deus te abençoe, Rivail, Obrigada Gisele, viu? pelo carinho. Nossa, ela é um amor, mas ele, hum. gente... a história do, do doce e do sorvete tem tem história, não tem, Marlene? Tem. É, foi é, uma pomada. Tem. tem lá em tem, Guarujá. Tem. <risos> tem. tem. Eles usaram o meu nome para pegar sorvete. Falaram que é para mim. Toda hora eles iam lá pegar sorvete é pra Marlene. É pra Marlene. Aí eu tive que ir lá e falar, ó, oh, não entrega mais não, porque eu já estou saturada de sorvete mas com relação à primeira canção, como é que você sabe dessa história a primeira canção que nós vamos cantar a gente tem que ressaltar isso aí, entende você vê, já no começo a presença do Chico já estimulava entende porque quem ditou essa letra pra gente colocar a melodia e trabalhar, gravar por nosso querido Euríclides Formiga, hum. entende? Através do Barcelos. Mas o Formiga, ele frequentava a comunhão espírita há muitos anos atrás. Ele sentava na mesa e já psicografava, entende? Ele era repentista, poeta, Seresteiro. cantava. Entende? Seria esteiro também. E eu tenho certeza que já naquele <risos> tempo, o nosso querido Chico já jogava um pouco de esterco ali, porque sabia que poderia <risos> sair alguma coisa, não é? Você vê, ele começou de cá e do lado de lá continua mandando Tem os poemas, né? Para que a gente possa cantar, gravar e divulgar né, a mensagem de Jesus. E principalmente de uma maneira. Uma Mareira Alegre. Né? Não, e eu conheci o Ericklis Formiga, que, que era jornalista da Folha também. Olha, mano. que legal. É, então... E tem uma piada que ele contou que eu nunca esqueço, mas essa não pode contar. É, não, é, não é piada de salão. É, é uma piada suja. <risos> <risos> Só não tinha um pouco de odor. né? <risos> então, vamos lá. Cantoria. La la la la la la la la la la la la lá, la la la la la la la la la la la la lá... la la lá la Lá la la la la la por dentro do coração, saltando fora do peito, em forma de inspiração, desce a noite sobre o mundo, estende o seu denso véu, A dedilhar na viola, cantando de deu em deu, sou bendigo da esperança, batendo as portas do céu lá, la la la la la. La la lá, la la la. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Peço a Deus que me proteja, que me dê paz e alegria. Quero ver o sol nascer, acendendo a luz do dia e fazer desta tristeza a mais linda melodia. Amigos, não nos queixemos Dos espinhos sob o pé Toda prova que nos vem Nos magoa e fere até É lição maravilhosa Cartilha de amor e fé A morte não é o fim Da jornada empreendida, despertamos do outro mundo, de beleza indefinida, para então continuar, crescendo de vida em vida, para então continuar, crescendo de vida em vida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 tem uma história Você tem a história de alguma música que é interessante que, é, que ocorreu é, porque nós conhecemos aquela da, que você foi pedir para Roberto Cisca. Carlos a, a música e, e ele parece que não, não, não deixou você cantar a música dele né e tem alguma, alguma, alguma música que tem a história ah são, são muitas né e onde a gente passa naquele lugar onde a gente estava A gente lembra na hora Entende? Da, daqueles momentos da inspiração né? Quando a música chegou E a gente fica Lembrando, a gente grava né? Nós estamos aqui acertando aqui A posição do violão Não, Agora, Não. agora, agora ele está mutado ah. é. Vamos ver, dá uma mexida aí Estamos acertando aqui o violão Agora sim Né? Mas não está na nossa relação aqui uma canção que me marcou muito, entende? Eu sempre fui vendedor, entende? viajando entende? pelas estradas, apreciando a natureza, entende? E às vezes nos momentos mais difíceis de dificuldades, quem que a gente buscava? E a gente ainda busca, né? Jesus. Né? E foi numa viagem que eu estava realmente muito preocupado, entende? E eu comecei ali, olhando a natureza, o verde, entende? E me veio a inspiração, entende? Da gente conversar com Jesus. É... E veio a, a melodia primeiro, como sempre. Comigo vem a melodia primeiro, depois vem o tema, entendeu? Então nasceu essa canção aqui, que é uma das preferidas do nosso querido amigo Paulo de Tarso, lá do Bittencourt Sampaio. E de vez em quando ele me pede para a gente cantar essa canção. Às vezes uhum. faz tempo que ele não canta e ele me pede, é. né? Nós gravamos ela também, né? O Grupo Castelão gravou a Natureza, não é Natureza? Não, não. Não? Não. Essa chama Só Você. Ah, tá. Até faz muito tempo que eu não canto. Viu? E vocês vão. Vai... Eu vou tomar a liberdade de pedir os espíritos para me ajudar aqui, para não esquecer a letra. Viu? Mas aí nós vamos mostrar para você. Essa nasceu na estrada. Eu parei nasceu, debaixo, nasceu na estrada. É, eu parei debaixo de uma árvore, você entende? E ia ali meditando a melodia, aí veio o tema conversar com Jesus e nasceu. Deus só você, Senhor. Tá saindo o violão aí? Meu Senhor. Quanta luz neste lugar. Sua presença Já se faz na oração Só você Tem a força e o poder Conseguiu Alegrar meu coração Toda estrela Tem o brilho Dos seus olhos Sim E a flor Sempre exala O seu amor Seguirei O caminho que a você me conduz Seu conforto vim buscar Jesus Com você eu estarei Quero estar Consciente do que vou fazer Realizar com alegria o meu dever Ouvir um dia sua voz falando-me de paz A tristeza não sentir jamais, com você eu vencerei, com você eu vencerei, com você eu vencerei, com você eu vencerei. Muito legal, muito legal, boa mesmo. Muito meu, cara. bacana. Uhum. E fica à vontade, viu, Jorge? Viu? Não, e é interessante... Se você dessa... interessar, pode gravar. Não, essa mas nessa daí eu já conheço, ah, isso eu, eu conheço essa eu... daí já. Né? Mas, o, o Sérgio, é interessante que cada uh, música, ela é como se fosse uma oração, fosse uma mensagem, é muito bonita as, as suas músicas, as suas letras. São muito interessantes. Né? Quantas músicas já, Sérgio? Já contou? Eu, um dia eu tive a curiosidade, entende? Um domingo. Não por vaidade, é porque você queria fazer uhum. o, o pendrive. Eu... Não, curio... Não por vaidade, mas por curiosidade para saber é, por causa do pendrive, né? Quantas músicas ele ia colocar no pendrive. E eu peguei os 19 CDs que eu tinha gravado e, eu, e comecei a olhar, entende? com a intenção de criar o pendrive, né? Aí eu fui selecionando, entende? E eu vi que eu tinha gravado 319 músicas, né? incluindo as infantis. Entendeu? Aí eu falei, eu vou fazer uma seleção de 200, já que tem 319. Entendeu? Então, selecionamos e criamos o pendrive com 200 canções. Entendi. Legal. Quem quiser ainda o pendrive ainda pode adquirir hoje com o Sérgio. Que o Sérgio estará no pequeno templo da fraternidade hoje cantando lá também às 18 horas, né? Isso, com muita alegria. Então Muito o Sérgio está lá. A gente convida vocês para irem lá, né? A Tereza está esperando eles lá hoje. Que fica na, na, na, na praça ali da Vila Rubi. Na Vila Rubi. Na, como é que é o nome ali? Praça ali? das Antilhas. Praça das Antilhas. Das Antilhas. Né? Na Vila Rubi, atrás do Sesc, né? Bem atrás do Sesc mesmo ali. Então, quem quiser hoje às 18 horas, o Sérgio e a Malena estarão lá e estarão com os pendrive lá, porque CD já era, né, Sérgio? A gente é... não. É, realmente. O CD acabou com a carreira da gente. uns 10 anos. <risos> uns 10 anos atrás, uhum. onde a gente ia cantar, é. o pessoal falava: Sérgio, mas meu carro não tem CD, toca CD. Há 10 anos atrás. Já não você precisa, tinha Você, você precisa criar tinha. um pendrive. Entendeu? Ah, vou pensar nisso. E hoje, e hoje, agora, carro também já não tem já quase não, não tem nem, mais nem pendrive, nem negócio de pendrive. Não, <risos> é, ainda é. tem, ainda tem, né? É. Mas daqui a pouco é. já não vai ter também. É verdade, né? Aí vai ser tudo Spotify, né? É. E o Sérgio, por isso que eu falei isso, porque o Sérgio já está no Spotify, né, Sérgio? É isso, é. Já estamos né? lá no Spotify. Se é. você pesquisar aí e colocar Sérgio Santos no Spotify, eu coloquei o link aqui Sérgio na Santos descrição. Music. Eu coloquei o link da, aqui na descrição do YouTube, quem está aqui pelo Vivência Espírita, pode descer aqui na descrição, tem lá o link do, do Sérgio Santos no Spotify. É, e quem batalhou pra gente que... chegar até lá e, e, como diz, falou pro pai dele assim, olha, pai, já chegou a hora de colocar no Spotify, foi meu filho, que é engenheiro da computação, E nos deu essa grande força e colocou para gente lá no Spotify. Marco Aurélio, beijo no seu coração. tá lá na Espanha. Uhum. E eu não sabia Legal. nem desse termo. Eu falei, meu filho... Então é já... muitas graças, muitas é graças. Muitas graças, é. Ele falou, Spotify, isso aqui é na terra? Ele falou, é, pai, é na terra. E é engraçado que o, o Francisco, o Francisco está com quase três anos, né? quatro anos, né vai fazer quatro agora em outubro. E ele, e ele fala lá, a gente tem aquele Google, né? O Alexa, né? Uhum. É legal falar Alexa, né? Já vai acionar todo mundo agora que em casa ouvindo. É verdade. Alexa reproduzir rádio vivência espírita. Aí é já verdade. sai to tocando agora todo mundo que estiver na sala é aí, escutando ao vivo. E, a, e ele escuta a gente direto falar, ah Spotify, Spotify. Fala, Papai, toca aí o Spotify. Já é. sai. É, é, nem 4 e anos tem, já sabe que é Spotify E agora eu já vou falar com meu filho ó, Já que a gente vai lançar o, E lançamos já né uhum. o pendrive com, a, com as canções infantis Para a evangelização Sim. da criança Então vamos jogar no Spotify lá né é. E, é, Ele está democratizando né Porque assim, antes a gente comprava um CD e, e você era Obrigado, você tinha uma música Duas músicas boas, não estou falando no seu caso É, mas estou falando um artista em geral. Você comprava, tinha uma, duas, três músicas boas, mas você é obrigado a comprar todas. É verdade. Né? É verdade ou você é. era obrigado a levar todas que você, que você até e, e ficar escutando elas também, né? É, agora com o Spotify, não. Você cria sua lista, escolhe as melhores músicas que você quer ouvir e você decide qual música Se quer ouvir você ou você quer ouvir. Né? Diferente da rádio, né? Que você tem que esperar a música tocar. Então, isso que eu vejo que é uma tendência, né? E a, e a mesma coisa na TV. Então ninguém mais quer assistir TV aberta, esperar passar aquele programa, esperar passar aquela entrevista que quer assistir. Vai lá no YouTube e assiste. Né? Vai lá no, na internet e escolhe a hora, o momento de ouvir. Né? Então é isso, essa mudança, como que você vê para os artistas né, em geral? É, é uma coisa que. que como essa ad, adaptação, né? E nosso... vai, vai chegar uma época, já está chegando, por exemplo, meu filho. Ele não tem televisão na casa dele. ele, ele, ele Não sei que sistema Só que ele no usa. Computador mesmo. E ele joga na, na, no telão o que ele quer assistir pela, da televisão. Ou seja, não, não tem assistir. TV aberta, assim. Tem é. a TV, não. o aparelho da TV, é, mas não tem Ele, um ele escolhe o que ele quer aberto. e joga lá. Ele é. assiste aquilo que ele quer. Em um casa assim ele também, mas ele digo... não tem televisão, a televisão é. mesmo. E aquele, descol... problema, aquele problema, de publicidade, né? Também não, não tem porque fica lá pra, se ele, não. claro, se ele pagar um plano lá, não fica aparecendo as publicidades. Mas aquele, aquela questão de nossos filhos serem influenciados por aquela publicidade e tudo mais, você consegue controlar vai mais. Acabar isso. Né? Não, e vai eu vou acabar, dizer uma coisa aqui aí. que vai servir muito para nós brasileiros, entende? Porque há muitos anos atrás, quando eu comecei praticamente a gravar, né? então a gente gravou o primeiro CD infantil cantando com Jesus, e teve um casal, uma família, primeiro o filho foi para o Japão. E eles ficaram muito saudosos, né? o filho longe, do outro lado do mundo, e ela quis ir embora para o Japão também, que a filha também quis ir embora. Então eles acabaram se mudando do Brasil para o Japão. Aí, ficaram um bom tempo lá e levaram a coleção minha de CDs para lá. Entende? Porque sempre a gente ia em cravinhos, e eles iam, participavam, uma festa, uma alegria. Aí, eles sempre comprando CD. Quando foram, levaram os CDs para o Japão. Um dia eu estou lá em Uberaba, né? Na avenida, dirigindo e tal. De repente, tocou o telefone. Né? Tocou, atendi. Viu? Alô, Oi, Sérgio! Quem está falando? Ana Maria de Cravinhos. Falei, meu Deus do céu, eu já sabia que ela tinha ido embora para o Japão, né? Falou, olha aqui! E pegou o telefone e colocou perto do som. É um telefoninho que vem do coração e forma rapidinho a comunicação. Falei, meu Deus do céu, eu parei depressa, senão ia bater o carro, né? De tanta emoção. Eu, naquele tempo, né, do outro lado do mundo, e ouvindo na minha voz. Né, olha, Sérgio, eu estou te ligando para te dar uma satisfação. Falei, o que, Ana Maria? Ela falou, olha, eu estou pirateando os seus CDs aqui, já foi mais de 100. Eu estou dando de presente para os brasileiros que quase todos estão em depressão. Eles vieram para cá com a ilusão de ganhar dinheiro, de viver a vida. Mas chegaram aqui, que é muito diferente. E confirmaram que aqui não tem, igual no Brasil, que se fala em Jesus, se fala em Deus. Fraternidade é. também, ela falou. É. Aqui é porque... chega, é, é, é... chega nas empresas, você entende? A primeira oração, entendeu? o Eu gerente trabalho. lá, é só falar produção, produção. Produção. Produção, você entende? É só coisa material, você entende? E o índice de suicídio aqui no Japão é muito grande. Eu, então, Sérgio, com a sua permissão, eu estou fazendo esse trabalho e dando de presente. Da música. Eu falei, então você vai me falar um dia que você já chegou a 10 mil. <risos> Pode continuar. Que essa é a nossa alegria. entende? De levar essa mensagem, levar esse conforto, né? E de despertar as pessoas. E depois agora no Spotify, no Spotify a nossa alegria maior é essa a divulgação, rende alguma coisinha lá, de vez em quando meu filho liga, pai, tá precisando comprar mistura aí? Falei, tô, meu filho. <risos> Eu ó, oh, já tem 800 aqui então eu falei, manda logo é brincadeira que eu tava falando eu tô inventando agora essa aí. que mistura a cara que é essa de mistura quem entende aqui é o Carlinhos ah, com certeza mas é interessante a gente falar sobre isso, porque nós aprendemos com a espiritualidade há 45 anos nós começamos a aprender o que é a importância da música dentro da religião espírita. Porque eles sempre batalharam com a gente, sempre assim, durante os trabalhos de materialização e efeito físico, que faz 45 anos que a gente frequenta... Não, veja, já está beirando 50. É. pode não falar que eu tô velha, morena, pelo amor de Deus. E aí, assim, é... eles paravam o trabalho... E falava assim, gente, vamos cantar? Vamos cantar. Vamos é, levar os nossos pensamentos através da música. Né? E pediu Sérgio, Sérgio, canta tal música. Os espíritos do, dentro do tabra, trabalho de materialização e efeito físico. Materializado dentro do trabalho, eles conversavam com a gente. Então, assim a gente aprendeu com eles o tanto que é importante uma música dentro de uma casa espírita e dentro de um trabalho, principalmente dentro de um trabalho de cura, como nós participamos ontem, né, Luizinho? É, a, a música leva tanto, mas tanto. Ontem nós, a gente estava lá na frente, não estou falando isso é, com vaidade nem nada, nunca me passou isso pela cabeça. É, a gente olhava assim, as pessoas envolvidas E quando você está envolvida numa, numa música, é uma, prece, é uma prece. É uma prece, é uma prece muito grande. É, a música é importante, né, Jorge? Mas tem, tem algumas não, casas tá... aí que não aceitavam não não. A música, né? Nossa, nossa. O Sérgio mesmo já foi. Tá, fala, o meu microfone tá funcionando? <risos> Tá, tá sim. O Sérgio mesmo já foi vítima. A gente sempre conta essa história aqui, né? Que ele é foi que com O Carlinhos estava. Foi o, tá, o <risos> um Baccelli, né? Boto Coranga, né? Muitos anos atrás. Tudo bem. Aí chegou lá, o Sérgio. O, o, o Barcelio entrou na frente, o Sérgio atrás com o, violinho, o violãozinho nas costas. Aí ele falou, o moço falou: O que, que você quer? foi Não, vou entrar aí pra acompanhar o preletor com o violão. foi Não, você entra, o violão fica do lado de fora. É, foi realmente. Desse jeito. O ele senhor pediu de muita violão. idade, uhum. tadinho, entendeu? Então, já assim, já a cabecinha muito uhum. vagando, você entende? Então, naquele tempo, realmente, ele não tinha noção do que, que era realmente uma música espírita, porque eram poucos aqueles que realmente cantavam levando Ele uma devia mensagem, ser mais velho né? do que o João Cabete, do que a Cineira <risos> Com Pinto, Com certeza, né? porque, porque justamente... o João Cabete já cantava as músicas dentro da Casa Espírita, né? E o Basile Rio até na volta, a gente hum. dentro do carro, A cigarra hoje não cantou. É, é verdade. Viu? E tornou-se piada. Uhum. A gente não ficou com raiva nem nada, não. Nós participamos com Bacelli da reunião normal. No final, o cara veio e entregou o violão pro Sérgio na porta da casa. É, espírita. pelo menos ele me devolveu o violão. É. É. É. Mas, mas e hoje... aí, é muita, é muita É muita evolução, né? É. Porque eu voltava junto com o meu violão. É. É, né? Eu pegava é. meu violão não entra, eu também não. Então eu vou embora. Você vê como é que é a diferença minha pro Sérgio Santos de, de evolução, né? Hum. Ele foi com toda a humildade, entrou lá e sentou, falou, não, não sento nada. Voltou estou saindo fora. Até mas não foi vocês. só essa, essa vez, não. Nós tivemos hum. uma vez muito triste. Eu não vou falar onde que é, mas, mas, mas eu vou contar só o caso. Porque eu não quero é criar uhum. problema para cima da gente, né? Uhum. O Sérgio foi convidado para cantar é, no, no aniversário do de desencarne de Chico Xavier. E, no outro dia, a gente ia ter uma apresentação na parte da manhã em Matão. E eu disse assim pro Sérgio, não vai dar tempo, porque era à noite uhum. onde que a gente foi convidado. A gente vai viajar à noite, Sérgio, para Matão? Também não, não foi no desencarno, não. Uma comemoração depois. Então, ah, depois, falando, depois, depois que ele partiu. E aí, o que, que aconteceu? O Sérgio... Eu falei, Sérgio, nós vamos viajar a noite inteira para chegar em Matão, porque no outro dia a gente tinha também uma festividade é, relacionada ao Chico Xavier em Matão. E o Sérgio falou, vou, eu vou cantar. Nós chegamos, eu e o Sérgio com o violão, estava muito cheia a casa, ficamos em pé, A direção da, do, do, da casa abriu o evento, mandou fazer a prece, leu o evangelho e olhava para o Sérgio. E o Sérgio em pé com o violão na mão. E eu, e eu do lado do Sérgio. Falei, Sérgio, você não vai cantar. O Sérgio vou. ele vai, vai daqui a um pouco me chama. Aí chamava uma pessoa para fazer o evangelho. Aquela acabava, chamava outra. Acabava, chamava outra. E Eu falei, Sérgio, você não vai cantar. Vou, agora mesmo ele chama. Aí acabou todo mundo de fazer a preleção do Evangelho. Falou, fulana, faz a prece de encerramento. Eu olhei para o Sérgio, falei, não estou acreditando no que está acontecendo, porque nós somos convidados pela Ame de Uberaba. Não estou tô, Moreno, não tô... estou acreditando. E o Sérgio, calma, bem, calma. Eu falei, tá bom. Aí fez o encerramento, tô... está encerrada a reunião. Aí nós levant... saímos, nós estávamos em pé, foi saindo. E eu comecei a chorar. Falei, Sérgio, não acredito que fizeram isso. Você passou o maior vexame hoje. Em pé com o violão o tempo inteiro. Que coisa feia. Aí, de repente, veio uma pessoa. Nós estávamos chegando no portão, veio uma pessoa e falou assim, o fulano está te chamando para você cantar. Eu falei, Sérgio, você vai cantar com o pessoal tudo saindo? Vou. Falei, não acredito que você vai voltar lá e cantar para aquela... As pessoas estão indo embora. Eu vou. Eu fui para o carro. Eu chorava. Eu chorava. Eu falava assim, o Sérgio é muito humilde. Eu não voltaria. Não voltaria. Fiquei no carro, sentada. Aí, quando o Sérgio voltou, falei, moreno de Deus. Não acredito. Cantei, bem. Cantei com uma hora alegria, com o maior amor. Eu cantei. Cantei mesmo. Hum. Aí, nós entramos dentro do carro e eu chorando. E ele começou a chorar. Dentro do carro. Mas de amor e ao Chico. E dirigindo, uhum. nós somos a... Aí ele falou, ele falou, vou calmar, porque eu tenho que dirigir até Matão. Nós chegamos em Matão de madrugada, mas ele cantou. Ele cantou. O maior amor, o maior carinho. Isso, então, você já está contratado por nós aqui do programa Vivência e Espírita. Quando a gente chegar no plano espiritual, você tirar a gente dos lugares lá, tá? <risos> Porque você, com certeza, vai para um lugar legal. Eu tenho certeza que é? eu vou chegar bem, porque vocês estão ah. tudo rezando para mim aqui. Não. Vai para o céu, né? Santo Espírito, Espírito eu, do Brau. Eu, eu falo eu não tenho a humildade que ele tem. Não é porque tá perto dele, não, mas eu não tenho. Eu a não gente teria. Fala eu muito... acho que eu sou igual a ele, é. o Jorge Reis. A gente fala muito em reforma íntima, tá aí um exemplo de reforma íntima, né? Com certeza. Porque eu não estou reformado como uhum. o Sérgio, não. Eu ia embora e falava: não chame mais para mim vir aqui, não, que eu não venho, não. E é. ele já voltou várias ele vezes. Ele voltou. Lá. é, poxa vida. Vamos cantar outra, Sérgio? <risos> Vamos. <coughs> O Tem Rui bastante perguntou. participações aí Depois isso, de, da, da música cantar Porque nós estamos é... conversando muito E não estamos botando ele para cantar depois da, música, <risos> depois da música A gente, a gente a... passa então as mensagens pelo, no pelo... A Marlene não sei se você sabe Mas foi indireta Daqui a pouco foi... ela sai lá fora no carro Puxa vida, entrando naquele a programa O Sérgio fica na mão e não, então, na verdade, não Na verdade não, eu não não tô com pena Na verdade eu tô com pena Do Sérgio né Eu tô até fazendo isso para poder É, a gente não, não usar muito Abusar muito do Sérgio, porque ele, ele chegou na, na quinta-feira? <risos> né, né Hélio? Quinta-feira. Aí já, já cantou lá. Né? É, aí cantou na sexta-feira. No Carlinhos, lá no, no trabalho do Carlinhos. Mas Foi uma delícia, que foi o... né, Carlinha? Muito bom. E aí no sábado foi pra Ribeirão Pires, fez uma viagem, já tinha feito uma Ribeirão viagem de 8 horas, né? 6 horas de Uberaba até aqui dirigindo, foi ele que dirigiu. Eu liguei, ele tava lá no médio transporte. O dia inteiro, nós cantamos em Ribeirão Pires com maior amor Ribeirão também. Pires o dia inteiro cantou, o dia inteiro em pé, né? É, e aí hoje de manhã, hoje a Ina chega aqui canta, e daqui a pouco a gente vai gravar pro pro congresso, pro encontro. encontro mundial dos Amigos de, de Jesus com Chico Xavier, que ele vai é. gravar aqui pra fazer a, a participação dele então... não, <risos> e, gente, ainda tem, e ainda tem e ainda de tarde ainda tem mais um né? Tem, tem um pequeno tempo mas aqui é igual o Vicente Matheus, né? quem entra na chuva é pra se queimar é. <risos> eu, assim, eu tô eu tô assim <risos> então assim, eu acho que de, desse problema, acho que a gente uh -huh. não vai ter não <risos> mas o Rui perguntou como é que as músicas nascem, né? Essa aqui realmente foi a segunda canção entendeu? que nós recebemos nessa trajetória. Eu sempre trabalhei de vendedor também, como eu disse para vocês. E eu dirigia caminhão. Entendeu? Então, eu me reencontrei na cidade de Tanabi, para lá de São José do Rio Preto. Entendeu? E um, uma viagem eu saí para fazer uma entrega de mercadoria em Goiânia. Então eu já saí assim à tarde entendeu? E quando eu já entrei na estrada Me veio também o tema Para conversar com Jesus entendeu? Mas também eu falei Eu vou é, falar da minha mudança você entende Porque nós começamos Na, na época de jovens Nós tivemos um grupo musical entendeu? De amigos na nossa rua entendeu? E formamos um grupo musical naquela época E a gente fazia baile, entende? Então foi de onde que eu adquiri um pouco de experiência no campo da harmonia de, de violão, entende? Então, quando eu saí, veio a melodia e já veio o tema. Eu fui dirigindo ali, primeira, segunda, e, e vamos embora, dirigindo, entendeu? Quando eu cheguei no trevo de, me lembro direitinho, de Goiânia, a música estava pronta, entendeu? E assim nasceu Caminhos de Luz. Falando da minha transformação. Hoje compreendo que não posso reclamar Sempre encontro alguém que não conhece a luz do sol Quanta gente na calçada, mendigando a caminhar, Vejo irmão sem um teto pra morar. Às vezes quase choro, mas procuro compreender: Se há tantos que não ouvem o barulho de um trovão. Quantos vivem no silêncio, outros morrem ao nascer Entre todos sou mais um, procurando um bom lugar Pois sem luta não há glória, sem amor não vencerás Eu te agradeço, meu Jesus, por este corpo que eu ganhei Eu te agradeço pelo dia que você me concedeu Muito obrigado pelas mãos que eu tenho e posso trabalhar No meu caminho só o amor quero levar Eu te agradeço, meu Jesus Pelo exemplo que deixou Eu te agradeço pelo irmão que eu tenho e posso ajudar Muito obrigado pelo tempo que você me confiou A flor do bem eu quero um dia lhe entregar Laralará, La, la, la, la, muito obrigado pelo tempo que você me confiou. A flor do bem eu quero um dia lhe entregar. Só para relembrar aqui ó. Essa foi a primeira música tocada no programa Viver espírita há 18 anos atrás. Que bate no meu peito Que sempre foi direito E nunca soube o que é amor Coração É uma seresta, não é? Que vive amargurado uhum. Nossa, muito legal, né? É, essa... Tem que falar, fala mais próximo é, é, do microfone. Essa, aí. essa foi a primeira <risos> música que nós tocamos no programa de Vence Espírito, há 18 anos atrás. Foi essa música do Sérgio Santos e a música Cantiga de Paz com a Sérgio né? As duas músicas. É, isso isso é em música. e, 2004, 2004, 2004. 2004. 2004. Quem exatamente. quiser pode colocar aí no YouTube. Eu coloquei um especial é. aí. <risos> Primeiro programa, coloca aí no, no, no Youtube, primeiro programa, vocês vão escutar aí o, o Jorge e o Rui tremendo aí na base né? porque eu tinha, quando eu entrei no programa eles fizeram isso comigo né? eles falaram, Rodrigo você só vai mexer no computador você não vai fazer nada demais aí vem aqui já colocaram o microfone e eu fiquei tremendo né? aí a minha vingança foi essa, fui lá peguei o primeiro programa Aí, publiquei, tá aí eles tremendo na base também. Tá ah, certo. <risos> Mas ele não contou que ele veio no programa querendo reduzir o programa pra meia hora. Uhum. É. Por causa é. do podcast, ah, achava velho. Chegou com imposição. Chegou? Não, chegou. Eu, eu fiz um relatório é. de mudanças Com humildade e tremenda. Você vê como eu era. Para você ver como, <risos> como eu era pior. <risos> como. Você... Pra você ver como eu era pior, Não, né? Perturbado. Então, que era, que aí, quando ele, ele fez essa proposta antes para mim. Eu falei, Rodrigo, vamos fazer o seguinte. Muito legal a sua proposta. Gostei de ver. Agora vamos fazer o seguinte: se você. Você vai lá e faz um programa, aí depois a gente continua discutindo isso aí. Ele falou, tá bom, deixa eu ir lá. Quando acabou o primeiro programa, ele tá com o Jorge, você, rapaz, deixa eu falar um negócio pra você. Esquece daquele negócio lá que eu falei pra você. De um, é melhor a gente aumentar a quantidade de horas aqui. <risos> <risos> e graças a Deus que você está aqui até hoje, né? Deu? E vocês estão de parabéns, porque a gente fica sabendo de muitos programas que realmente acabaram. entende? Perderam a alegria de fazer o programa. E vocês aqui não só cresceram, né? E foi chegando mais gente nova, como Rodrigo, Carlinho, né? que quando começou, eu acho que foi só o Jorge só e o Rui, dois, né? Só nós é. dois, só nós dois. Gente nova, Rui, Rui, ele, tá Rui, sendo, Rui. ele tá sendo... Ah, ó quem chegou lá. É. Ó quem chegou lá, ah, o senhor lá. lindo lá. Ah, ah que bonitinho ele veio. Que beleza. Ah, lá atrás, Deus ó, que lá, abençoe. porta aqui, ó. <risos> Olha lá, o Sr. Arlene. Oi, ah, veio, veio. Que bonitinho. <risos> Legal. Cara. mas Esse é o é... bisavô um dos seus negros. Isso, Ai, nosso, a vem, nosso avô do coração. Ele falou que vim olha, gente. <risos> mas você estava falando o quê, Marlene? De? Não, você tá Não, falando. O, o, Eu que ia o, falar... o Sérgio está falando, a gente Marlene. interrompeu, desculpa. É, a, pessoa... a, Ma a Marlene, quando falou antes né, das dificuldades, né, das pressões que nós sofremos, entendeu? Sim. Então eu me lembrei, entende? É, quando o Bacelli começou a escrever, que ele foi convidado pelo Chico, e que o Bacelli já recebia ele na mesa, entende? Os poemas, as mensagens, né? Não mensagem de conforto, né? os poemas falando da doutrina, assim, entende? Falando do amor. E ele foi recebendo, foi recebendo. Aí um dia o Chico foi lá no correio dos telégrafos, entendeu? subiu, mandaram avisar, falou, Vasseli, o Chico Xavier está embaixo, quer conversar com você, entendeu? Ele era menino naquela época, entendeu? ele tremeu nas bases, falou, o Chico Xavier que está aqui, é, eles saiu correndo, entendeu? o Chico vinha subindo, ele foi encontrar com o Chico, entendeu? Aí subiram, então, o Chico disse para ele, meu filho, eu vim te convidar, você Entende? para a gente começar a fazer uns trabalhos juntos, para a gente editar entende? o que você recebeu juntamente com a parte que eu recebi e você a outra parte, né? ímpar e par. entende? Não, Chico, não sei o que e tal. Eu só te pergunto uma coisa. Você está disposto a receber pedradas, a virar vidraça? Entende? Pro Chico, eu vou falar o que pro Chico? Eu estou disposto a tudo, Chico. Para escrever juntamente com você, entendeu? Estou pronto para tudo. Entende? E assim eu me lembrei. Quando a gente ia lá no Chico, entende? Eu levava o violão, deixava ele quietinho ali, entende, comigo. Eu ficava na janela, e às vezes esperando uma oportunidade de cantar para o Chico. Entende? Então eu me lembro direitinho que ele escrevendo lá na ponta, eu aqui na janela, entende? ele levantava as vistas assim, eu ali pensando, né? com meus problemas, as minhas lutas, e ele levantava a vista, olhava por cima de todo mundo assim, e alcançava o meu olhar. Parece que ele conversava comigo. Entende? Meu filho, entendeu? o que ele perguntou para o Bacelli, eu acho que ele perguntou para mim em pensamento você está disposto a virar vidraça entende a receber pedradas é o que aconteceu então todos nós somos testados entende ninguém está preparado entende para começar a trilhar no caminho da doutrina de divulgar a mensagem de Jesus entende não, não é mais... fácil não, não é f... não é fácil mas, amigo é... De, de Chico né é. mas a gente tem que levar eu, eu, por exemplo eu já sou diferente nessa Eu levo sempre no bom humor, eu faço uma palhaçada Eu conto uma história depois, né? eu coloco no livro né? Como eu, tá, Tem um livro que eu estou para lançar agora Chama Contos e Causos, Que eu estava falando essa semana do, do, do centro espírita que eu cheguei Um lugar longe pra caramba, lá no Nordeste E quando cheguei lá, o pessoal já fazia uns dois meses Que estava programada a minha palestra musical lá, tudo Quando eu cheguei lá, tinha umas cinco pessoas Né? Umas cinco pessoas. Falei até pra Dora assim: faz o seguinte, nem tira os livros pra fora que vai constranger o povo aqui. Né? Um lugar bem assim. É. Depois que aumentou, depois, né? quando começou a apresentação, aumentou um pouco, com umas 7 pessoas assistindo. Né? <risos> é. Dobrou, mas, Dobrou. É, mas o legal mesmo não foi isso. O legal mesmo foi a apresentação da presidente que veio me apresentar, né? fazer a minha apresentação. Aí ela chegou e começou a falar, pessoal, gostaria de apresentar aqui o nosso irmão, que está vindo lá de São Paulo. Nosso irmão canta muito bem. O nosso irmão faz uma palestra que vocês vão gostar muito. Quando ela falou terceira vez nosso irmão, eu falei, não sabe meu nome. Eu falei, não sabe meu nome, esqueceu meu nome. E continuou, nosso irmão, vocês vão gostar, porque além dele fazer a palestra, ele vai cantar, ele canta umas músicas muito bonitas durante a palestra. Bom, para resumir, pessoal, com vocês, nosso irmão. <risos> então, né? e eu quero só eu e a Dora e eu quero a Dora olhar pra minha casa a Dora do jeito que ela, ela tá com vontade de voar no pescoço da presidência <risos> é. aí depois tudo bem acabou a apresentação, quando acabou a apresentação ela veio fazer o agradecimento quando veio fazer o agradecimento, falou Ó, eu gostaria de agradecer o nosso irmão que está aqui tudo bem não é possível que a mulher ainda não saiba meu nome passou eu aqui uma hora e tanto cantando Falei, correspondeu às expectativas, vocês viram como é que foi bacana a apresentação dele, vocês viram tudo, então nós vamos agradecer o nosso irmão Geraldo, Essa... Aí, ó, aí oh. alguém resolveu alguém resolveu Falar, o nome dele é Jorge Ela falou, não tem problema, tudo com a letra G mesmo <risos> Falei, tá bom eu eu vou vou um... no... eu <risos> letra... Aí eu falei, eu vou ficar irritado Eu tenho que dar risada, eu botei no livro no livro, né? Igual eu, uma casa que eu cheguei Cheguei lá, fui dar um passe, fui sair lá fora Pra pegar o violão, quando fui entrar Falei, você tem que tomar passe de novo eu Falei, mas já tomei eu Falei, não, mas você saiu pra rua, você tem que tomar outro passe <risos> Eu falei, quer dizer que cada vez que eu saí para rua é outro passo? Ele falou, é, então, espera aí. Aí eu contei, tem duas cachacuzas, tem três microfones, eu não sei que, tomei oito ou nove passes. <risos> só para pirraça, só de pirraça. <risos> Ô Jorge, mas tem uma história da gente aqui nessa região, que eu não contei, eu, a gente não comentou ainda. É, nós viemos cantar em Jacareí. Nós somos convidados para uma casa espírita. Uns 20 anos, há... anos Uns 20 anos atrás. Os 20 anos atrás. Tinha que ser, ó. ó não tá fa... o, é, o Hélio não, não, não, não falou que não é a dele. Não, mas é, é, é, é legal é, eu que eu vou contar. É legal que eu vou contar. O Hélio falou que não é a dele, ó. O Para quem não viu, o e Hélio está ali no canto. Quando nós chegamos aqui, em Jacareí, <risos> quando nós fomos adentrando, Jacareí já estava escurecendo. Uma chuva. Um frio. Galera. Mas um frio, mas um frio, mas um frio, frio, frio mesmo. E quando nós chegamos na casa espírita, só estava o presidente e a esposa. E o Sérgio, como fala, e um cachorrinho. Aí o, o cara, coitado, muito legal, muito gente, gente fina, adoramos ele. Nossa, não te, temos que agradecer ele. Ele disse assim: gente, mil perdão, mil perdão. O que, que acontece? Com chuva, parece que o, o povo é de açúcar não sai de casa. E não vem ninguém, ninguém. Como que vocês vão fazer? Eu e o Sérgio olhamos para ele, nós vamos montar o som. Montamos o som. Ele falou: mas vocês vão cantar? Eu falei, vamos cantar. Porque aqui não, não somos só, só nós que estamos aqui. Do outro lado está assim esperando nós para cantar. E a gente fizemos a, a nossa apresentação como se a casa estivesse lotada brincamos, cantamos contamos o caso quando acabou ele, ele falou pra gente meu Deus, vocês são demais atrás da penitenciária M olha isso há muitos anos atrás agradeço ele foi muito gentil, mas muito gentil mesmo, e ele falou, não acredito que vocês vão cantar eu Falei, vamos cantar, e cantamos e cantamos, né, ben? é Mas eu queria dar um abraço o meu querido amigo Claudio Yudin Entende? Abração, Cláudio. É. Mandou um recado, um recado e, para vocês. É, e para Vivi também, entende? É, é. Mandou um recado. S são realmente trabalhadores na doutrina, entende? Tem nos ajudado muito, viu? Muito mesmo. Que Jesus Vamos. os abençoe. É, imagina... é, o Cláudio é um médio de psicotec... psicotecnologia, é isso? É verdade. <risos> Ó, deixa, eu te, deixa eu te falar, ele está sendo um dos maiores incentivadores com a gente. Está nos ajudando pra caramba. Obrigado, Cláudio pelo seu amor, pelo e seu dando carinho. dando muito apoio. Eu tô muitas... até emocionado de falar, mas muito obrigada. E o Claudio esteve aqui. aqui na última vez, aqui com a, com a gente. Os dois. Sim. Ele Quando foi passado? conhecer o Hospital Municipal porque ele parece que me queria implantar em Uber. O programa aqui, dele foi aqui foi excelente também. O programa dele foi excelente. Né? Ele. ele é veterinário, né? É. É. Médico veterinário. Médico veterinário. E ele falou aqui, né, na, aqui no programa. <risos> e se vocês quiserem, pô, pesquisa aqui no YouTube, né? Eu, depois eu vou colocar um card aqui no cantinho <risos> com o programa dele para vocês é, acessarem é, vale a pena assistir o programa que o Cláudio fez aqui. Ele está lá no lar. Uberá, né, Carlinhos? Você tá com a mensagem do, do, do Cláudio aí? Fácil? Mas ele está lá no lar. Espírita Pedro e Paulo não, participando, no não? Não, ele está no é porque, porque agora, é, agora a psicografia está sendo... Não, hoje é domingo, hoje é domingo, hoje ele está lá no lar. O Claudio está dizendo aqui... Uberaba e o Larry Espirta, Pedro Paulo, estão assistindo o casal mais bonito de Uberaba. Então, vou mandar, oh. um, um, vou mandar um beijo, um abraço para todos, os, todos os, uh, os. Eles chamam de velhinhos, né? O, o Rui não gosta. Né? Os idosos. <risos> idosos. idosos. Uh, que estão lá, que estão internados, eu, eu né, que estão um, participando. Um, uma, uma, e mandar um beijo um um um para todos eles. Pedro, do Pedro pode, Paulo. Pode falar assim, né? Pode falar, falar aquele que eu te comentei com vocês. Pode, pode. Gente, é o seguinte. É, com toda essa pandemia, com toda essa dificuldade de aumento de salário dos enfermeiros, do, dos funcionários, o Pedro e Paulo está passando por uma dificuldade, está precisando de ajuda. E nós estamos contando com todos aqueles que possam doar alguma coisa para que a gente não venha fechar o Pedro e Paulo. O Bacelli está com o coração também partido, né, porque estamos passando por uma dificuldade muito grande. Nós também estamos muito, muito, muito, muito receoso disso, de que venha fechar o Pedro Paulo. Se Deus quiser, não vai acontecer. Nós vamos achar um caminho. E eu estou pedindo ajuda para aqueles que puderem ajudar a, a nossa casa, lá, os vozinhos do Pedro e Paulo, por favor, direciona a, a eles lá as doações. Eu vou colocar o link aqui do, do Pedro e Paulo, que é, no, que é na, aqui na... Obrigado, Jorge. Muito obrigada a vocês pela oportunidade no de estar falando sobre isso do Pedro e Paulo. Ah, com certeza. Olha só, Sérgio, prepara outra música aí. Enquanto isso aqui, o Piero entrou ah. aqui, está dando um bom dia, Vivencianos. A boa, vem... a boa música equilibra o ser e, leva, e eleva a alma. Ele está dizendo que adora ouvir as canções do Jorge Reis na casa da Marcela uma pena que não temos isso também em outras casas espíritas, né? É. Legal. Na casa da Marcela toda quarta-feira a gente está lá, a gente que acompanha legal. o trabalho com música o tempo todo, né? Você tá dando muito apoio para ela, uhum. né? Não é fácil a vida é de médium, viu? Mas essa canção aqui né, é uma letra do Emmanuel, uhum. que o Chico recebeu há muitos anos atrás. Um dia eu me deparei com uma, um ináriozinho todo amarelado, você entende? E encontrei essa letra, achei interessante e acrescentei também, entende? pedi até é, a liberdade pro Emmanuel para que completasse a linha melódica uhum. E eu acrescentei alguma coisa aqui, né? Hino do Entardecer, entendeu? É uma letra muito antiga. Então eu falei, ah, vamos jogar isso aí no ar, né? E, eu não conhecia a melodia, entendeu? Vamos trabalhar e colocar essa aí pra gente cantar. E nasceu assim, ó. Louvado seja Senhor Pela manhã cheia de orvalho Pelo dia e o trabalho Quero sempre agradecer Louvado seja Senhor Pela luz das horas calmas, que adormenta nossas almas, no instante do entardecer, o campo repousa em preces, O céu formoso cintila E a nossa crença tranquila Repousa no teu amor Neste momento de bênçãos Nas luzes da natureza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 Eu sei, eu sou em mim. Muito legal, Sérgio. Muito boa mesmo. Muito bom, né? Quem está aqui do nosso lado é o, o Sr. Arlindo. Está aqui com a gente, aqui, o Sr. Arlindo. Obrigada, Chegou. Vou, Arlindo. Deus que abençoe. Obrigada, a gente. Muito obrigado. A gente <risos> Dá um alô aqui. Ele foi radialista também. Eu, eu vim aqui hoje agradecendo por ele. Agradecendo esse maravilhoso. Porque Ai, Deus, a gente Deus, se emociona porque eu fiz Seresta muitos anos no Rádio São Paulo, tocando desde Catulho Passão, Vicente Celestino, essas coisas. E quando eu vi a sua música, como ele mostrou para mim, eu chorei, porque eu gosto demais de Seresta. Então, eu quero agradecer a todos, a todos Ah, eles são todos amigos da gente aqui. Faz tempo que não vem né? Faz Verdade. Faz tempo que não vem mas a gente quer agradecer o senhor, a senhora, que Deus abençoe, porque a gente, quando ouve essa música... São as coisas, as palavras lindas que vêm. Não é essas coisinhas bobas que faz, mas são palavras bonitas que vêm. Tanto faz da música sertaneja de Raiz como a Seresta. Seresta é a coisa mais linda do mundo. São as palavras lindas, as palavras que mexem no coração da gente. Muito obrigado. Eu tive de vir aqui. Eu não ia vir cedo não, mas eu tive de vir para conhecer o senhor e a gente um dia vamos fazer uma visita para o senhor. Eu Rodrigo, vou fazer uma visita. Nós é, que agradecemos, viu, a presença do senhor. Quando... Vocês adentraram ali dentro? Falei, gente, que clarão é esse que está ali fora? entende? Então eu vi a presença do senhor, com esse coração tão grande aí, e esse carinho, viu? Muito obrigado, que Deus te abençoe. Viu? Obrigado a todos, e obrigado por vocês deixarem eu participar aqui. Faz tempo que eu não venho, preciso vir sempre, né? Obrigado, Rodrigues. Esse aqui é o meu, meu neto de coração. Grande, gente. Que isso, olha, nós agradecemos o senhor. Essa alegria que o senhor trouxe ao nosso coração, muito obrigada. O nosso objetivo mesmo é levar alegria e amor a todas as pessoas. Muito obrigada, muito... mas muito obrigada. Que Deus ilumine os seus caminhos e os seus passos. Muito Obrigado. Carlinhos, tem perguntas aí, né? Tem, tem... tem pergunta do Aécio César e do Daniel Rosa. O Aécio César, <risos> o, o, o Sérgio e Marlene está perguntando para vocês. Bom dia, Sérgio e Marlene. Já houve casos que vocês conhecem de médios recebendo partituras de músicas clássicas? Se houve, por que não são divulgadas? Obrigado. É, eu não tenho conhecimento, sim. De músicas clássicas, não. Entende? Noel Rosa tem mandado de lá para cá, entende? Depois que ele chegou lá e realmente viu que a vida é muito diferente, entende? E viu que a arte é importante. Ele continuou realmente mandando, mas de uma maneira diferente. Através de uma amiga nossa, né? muito amiga é. também. Mas assim de músicas clássicas, não. Nós tivemos alegria né, de receber um poema aqui, por telefone, que o nosso querido Ari Rangel recebeu lá na sua cidade, que é... Tremembé. Tremembé. Tremembé. Tremembé. Tremembé. Então, uma oportunidade, há muitos anos atrás, eu acho que lá no, no edifício, que era da Rádio Bandeirante, uhum. onde Foi tinha lá a rádio. Foi... Então, ele recebeu em casa... Né? ligou no programa e passou, imprimiu lá, acho que mandou pela internet a letra para a gente e que nós tivemos a alegria de gravar, inclusive o Castelan também gravou, canta canta, então, canta canta a mensagem. Aí ele manda no, na forma de mais cifrada, né, para a gente colocar fazer a música no caso, né? Um, agora o O, o, o que o Aes está perguntando é, é no caso de partitura, partitura. de não, música clássica, nunca, né? Não sei, é não, muito não. difícil. Provavelmente não. alguns, eu tenho certeza que alguns artistas que recebem música clássica é único e o cara não fala nada também, né? Ah, é verdade. É. E outra coisa é o seguinte, eu, eu conheço uma especificamente, viu, Aes, Que está no livro Irmã Sheila, do, do Irmã Sheila, que foi o Fábio Dionísio que, que, que fez o livro, né? Que É o autor do livro, uma pesquisa muito bonita, um dos livros bacanas mesmo do Fábio e Irmã Sheila. E lá tem uma partitura da, da Sheila, que ela era também musicista. Ela deixou uma partitura com escrita direta, né? E falou: ó, a partitura está escrita. Eu escrevi a partitura e está lá em tal lugar. Vocês pegam a partitura aí e pronto. Então, porque quando você pega a partitura, ali já está a música, tudo já tá É a música. Né? A letra a gente coloca depois. É. Inclusive, tem uma das músicas dela que eu musiquei. É que eu tenho certeza que não chega nem a 5% do que é aquela partitura lá. Com, né? É, não, não, não é, ela mandou a letra, né mas eu não sei ler partitura, então eu fiz com cifra mesmo. Mas tem, tem sim, mas não é comum, com certeza. né A gente sabe que uma música clássica é um, um outro nível. Né? O Mozart, que está lá em Júpiter, né ele ainda não teve essa, essa permissão de uhum. mandar, porque nós sabemos que a música... É, Celeste é muito uhum. diferente né? Então... Agora, Sérgio Música boa continua tendo né? É que elas não vêm para mídia Então, música clássica boa continua tendo É que ela não é popular Como, é. como era na época dos grandes E não dá ibope é, né? Exatamente é. É, Hoje a gente, a, gente, a gente fala muito mal Das músicas que estão aí Que para mim é um absurdo mesmo né? Sinceramente Agora Por causa que tem música ruim, não tem música boa, tem muita música boa, tem muitos artistas bons, só que não tem oportunidade para poder apresentar o trabalho, porque as porcarias é o que vende, e os, os caras vão atrás do que vende. Agora que tem muita coisa, muito artista bom escondido aí, eu não tenho dúvida, com grande talento, com, com competência, com tudo isso, mas não tem oportunidade. Mas o pessoal não parou de cantar não e fazer música boa, pode ter certeza. Tem mais uma pergunta, né? Tem uma... Só contar aqui uma, uma coisa que a Lilian, a Lilian entrou aqui no, no nosso... A Lilian que, que também ajudou bastante a gente aqui com a rádio online, com a, com a rádio, mandou aqui falou bom dia a todos. Lembrando que músicas espíritas de vários artistas, incluindo o Sérgio Santos e a Marlene, tocam diariamente 24 horas na rádio Vivência Esse Espírito. Uhum. Então abaixa aí o aplicativo da rádio. A gente, quem está aqui na feira do Livro Espírita, tem um banner lá que, que você pode botar o, o QR Code. Eu queria só esclarecer, aproveitar aqui esse momento. Eu falei com o Daniel, que é o que está organizando, o Daniel lá da USO, que está organizando a feira. E, porque a gente tinha recebido uma reclamação do, num, de um ouvinte nosso, dizendo que não tinha livro do Bacelli lá na feira, né? E pela primeira vez do ano tem. Ele tirou as fotos aqui dos livros do Bacelli oh, e, e botou aqui, e postou pra mim aqui, falou: eu, eu só mandei uma pergunta pra ele, né? Falei, olha, a gente recebeu uma reclamação do Novinho dizendo que não encontrou os livros do Bacelli na feira. E aí ele colocou aqui: tem o pai perdoar eles, vigiai e orai do irmão José, ajuda-te e o céu te ajudará, do irmão José também. É, e, tem, e tem mais um aqui, Bem-aventurados os Que Erram. E todos do Chico, ele falou assim: todos que o Bacelli. Fala do Chico, foram, esgotaram que nem água. Olha, então, foi vendo? que nem água. É, e muitos livros do Chico, ele falou na feira, vendeu muito rápido. Assim, ele falou que saíram muito rápido. Pode ser que ela não tenha encontrado. Então é legal, é bom é isso também, até para esclarecer e agradecer também pelo carinho de estar divulgando o Bacelli, que é um dos maiores biógrafos de Chico Xavier a, atualmente. Né? Ele é. tem mais de quantos livros... É, em, como biografia, mais de dez acho que ele fez livros biográficos e mais é. não sei quantos livros que falam das obras, estudam as obras é, de Chico Xavier né? é muita história do espiritismo né? ali também o Sérgio Marlene tem mais outra pergunta do Daniel Rosa de Assis, de Goiânia Sérgio e Marlene, luminosos no poder da evangelização das músicas nas reuniões doutrinárias, incluindo as durante as palestras, é o que alegra quem ouve com uma gota de verdade, e um litro de amor? Ah, não Nossa, tem nem dúvida, né? Nossa, que linda! Nós presenciamos isso ontem, né? Ontem falamos. É, é, é presen... uma casa, é um trabalho de cura, muita gente vai atrás do fenômeno. Ou, às vezes, chegam todos, a grande maioria, necessitados, né? Com problemas físicos, problemas espirituais, como nós presenciamos ontem lá. Entende? Então, eu até comentei antes aqui, comentei com o Hélio, porque no meio desse, onde tem muita gente necessitada, sofrendo, você tem que realmente levar alegria, entende? Então, nós utilizamos algumas músicas lá que não são totalmente doutrinárias, não são espíritas, mas fala de Jesus, fala do amor, é. entende? Autoajuda. Então, quando a gente cantava, porque eles conhecem, Entende? Evangélicos, né? São católicos. Eram muitos evangélicos entende? que estavam ali. E é interessante que teve um evangélico que nos procurou. Não sei se você estava perto. Tá, você estava perto. Não sei se você ouviu. Ele, ele chegou o lá, né? O cara chegou e falou: Sou evangélico e adorei as suas músicas. As suas músicas falam de Jesus de uma forma diferente. Não fala assim, totalmente. É, tem que ser espírita. Não. Vocês falam de Jesus de uma forma bem, bem diferente. E me tocou. E eu comprei o seu pendrive e vou ouvir o tempo inteiro o seu pendrive. evangélico. Dois evangélicos que estavam lá falaram a mesma coisa para nós. Quer dizer, ali não tem só espírita fazendo tratamento. Ali são várias religiões que estão ali. Muitos não falam da religião, porque tem medo... Sabe, assim, ah, eu tô. Eu vim cá pra receber cura no Espiritismo, eu não vou falar da minha religião. Mas esses dois nos procuraram lá e falaram: somos evangélicos, estamos aqui à procura da, da cura, e vocês falaram de Jesus de uma forma diferente. E é. tem até tarefeiro evangélico lá. Sabia? É. A esposa do, do Joselito, que uhum. faz a palestra lá, ela é evangélica. E ela vai pra, pra lá pra cá hum, tá ela, não, ela, ela é firme pra caramba, ela tá em todas ela e ela não, fala, não, ela vem... eu sou evangélica mas eu venho trabalhar também, acompanhar meu marido aqui e fazer o trabalho, olha só é, os preconceitos caindo, né, cada vez mais é. e é interessante eu queria ressaltar aqui, não estou contando também para ressaltar o Sérgio como é, trabalha, de, trabalhador da Casa Espírita o Sérgio tem um trabalho esse hum. trabalho é pra vocês verem o que que a música faz Esse trabalho é na segunda-feira. É um trabalho que ele. São três grupos. Cada grupo vai para um lado. Tem a relação das pessoas doentes que não têm condição de frequentar uma casa espírita, estão numa cama. Então, eles vão levar a música e levar o passe. E eu gostaria que o Sérgio contasse a história duas histórias. A do menino que não dormia. E a do Senhor que está, estava cego e hoje está enxergando. A fé dele foi tanta que o Sérgio vai lá fazer o passe com a turma e ele está assim, está deslumbrando. Tá, sabe, o cara está do jeito um agradecimento a Deus e ao pessoal que está indo lá muito grande, muito grande. Vocês veem o valor da música e da fé da pessoa quando ela, ela quer procurar Deus, ela encontra. Ela encontra e encontra o uh, uh, um alívio para as suas dores. Conta para eles como é que foi é, não, a história do, do, do senhor e do menino que depois é, simplesmente a Simplesmente, através dessas duas passagens, para não estender muito, a gente são mostra várias, a, impo a importância várias. da fé. Né? A importância da música. entende? Porque a gente, desde a primeira vez, entende? a gente sentiu realmente uma mudança. Entende? naquele casal, todos dois enfermos, mas numa alegria, você entende? E quando a gente cantava falando de Nossa Senhora, nossa, e eles foram se envolvendo, e ele realmente cego, e já estava assim para passar por uma cirurgia, e o médico falou assim, Não, vamos ter que esperar, entende? Para poder fazer essa cirurgia nas suas vistas. Qual da pressão é, dele? É. Mas aí ele foi notando que foi melhorando e tal, e de repente as coisas foram desandando, entende? Já marcaram a cirurgia. Fala, ó, você está totalmente preparado. Entende? E ele já começou a ter, assim, vislumbrar algumas cores que ele não tinha. Entende? Mas a gente mostra, assim, a importância e a gente fala para eles: ó, o que está acontecendo é a fé de vocês. É. Entende? O trabalho é muito importante. Entende? A gente vem aqui com a maior alegria, mas o, o principal vocês estão realizando né, através da fé, entendeu? Mas esse do, do menino foi muitos anos atrás, entendeu? Um, um casal também que sofria muito, um menino muito forte, você entende? E ele agredia os pais, as mães, a mãe, entendeu? E quando a gente chegava e começava a cantar... ele dormia, né? Noite. Ele se acerenava e começava a rir, sabe? Então mostrando para a gente ali, e os espíritos aproveitavam para tratá-lo, né? Mas a música chegava até o coração dele, né? e ele se modificava realmente, e a mãe passava informação que ele estava começando a dormir, que ele não dormia, não deixava o casal dormir, viu? Então, a importância da música, você entende? No trabalho de visitação, né? De, de cura, entende? ela se enquadra bem, viu? Vamos cantar uma música, Sérgio? É. Essa vai para o senhor Arlindo, pode? Yeah. Vamos falar de Jesus de novo. E essa é do João Cabete, mas não aqui na Terra, mas do lado de lá. Ele mandou, do lado Ele mandou através do Carlos o nosso amigo, nós agradecemos muito pelo incentivo. Ele mandou essa letra. Entende? Foi dentro de um trabalho mediúnico. O Bacelli terminou de escrever, falou assim, ó, Cabete disse que é pra você musicar e cantar, entendeu? E nós gravamos também. Vem comigo, meu irmão, percorrer este caminho. Não me deixes na jornada. Seguir adiante sozinho Não atrases Não atrases, vem agora Que este caminho é de luz Por ele passo um dia o amado Mestre Jesus. Por esta senda bendita sigamos mesmo de rastros, nela crescem lindas flores, A terra ligando aos astros Este caminho é o amor O amor que tudo abençoa Redime, ampara, auxilia Confia, espera e perdoa O amor, este sol fecundo que pulsa no coração e que sustenta o universo por a alma da criação, por esta senda bendita.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 Regime, ampara, auxilia, confia, espera, e perdoa. Laralá, Laralá, la. La la la la. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Lindo. Muito bonito. São nove horas e quarenta e um minutos. Nós estamos aqui com o nosso querido amigo Sérgio Santos e a Marlene. Desenvolvendo o tema Importância e a vivência da música na doutrina. Espírita. E antes da gente ir para o Momento de Gavalho, que eu sei que o Jorge está querendo, é, e a gente precisa ir para o Momento de Gavalho, eu tenho uma questão importante aqui, a, além da, da divulgação. São duas coisas, né? Eu queria começar <risos> é, divulgando aqui o evento, né, que a gente está lançando a divulgação. Não é a Vivência Espírita que está organizando, deixando claro tá, o, o encontro nacional. Quem está organizando o Encontro Nacional e o Encontro Mundial desse ano, vocês estão vendo aí na tela, que é o segundo Encontro Mundial dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Né? Por que a obra espírita cristã? Sendo que o espiritismo é cristão, né? Que nem subir para cima, descer para baixo, né? É porque muitas, muitas pessoas tentam tirar o Cristo do espiritismo, né? E tenta tirar o Jesus do espiritismo. É, focando somente na ciência e na filosofia e deixando de lado a religião porque o Chico mesmo, toda vez que foi é, questionado foi questionado sobre é, se a, a doutrina espírita é religião, ele falou que sim, era porque tem consequências morais e nos levam a, a ser homens melhores e nos reconecta com Deus, então a, a doutrina espírita é sim cristã porque esse evento é um evento gratuito, sempre foi né? então está na sua 15ª edição do Encontro Nacional dos amigos de Chico Xavier, sempre foi presencial, por conta da pandemia a gente fez essas três, as duas últimas edições online, e esse quem está organizando é o pessoal da TV Saber Espiritismo lá de, de é, Belo Horizonte, junto com o Geraldinho, o pessoal tá E o tema desse ano é Tempo de Curar com Chico Xavier. Então vale muito a pena vocês participarem é, aqui do entrarem no site, eu vou, já está aqui na descrição do, do vídeo, para vocês é, acompanhar vai ser no dia 10 a 16 de outubro, online, é, são bastante, eu vou interagir aqui, vocês estão vendo aí o site já, é, então falta 43 dias para o evento, então aí tem, começando na segunda-feira, são três palestras por dia, são gravadas, vão ser estreadas, palestras feitas exclusivamente para o evento, É, começando aí, segunda-feira, vai ser Pedro Leopoldo, com Eugênio Eustáquio, lá numa mesa redonda, com várias pessoas participando, né, aqui, uh, o John Harley finalizando às 8 horas. Dia 11, terça-feira, Belo Horizonte, começando aí com Carlos Malab, Antônio Fontana, Geraldinho Lemos. Temos aí, dia, on, dia 13, 12, perdão, quarta-feira, Uberaba, Jorge Bicucci, né, Sérgio? Não sei se você conhece. Doutor, doutor Jorge, Bichuete. Bichuete. Bichuete. Bichuete. Bichuete O Claudio Udi, que a gente comentou Vai estar participando também Às, 17, às 5 horas da tarde, no dia 12 E o Pacelli encerrando O dia às 8 horas Na quinta, Torres é, Com o Cristiano Alves, Eduardo Burin Lo, Laércio Ma, Meirelles é... Vai ter aqui é, No dia 14 A Juventude, com Grace Aquino É, Lucas Evangelista e João Pedro Prado O João Pedro tem falado muito bem tem bastante visto algumas lives dele muito boa é, sábado aí a participação internacional Europa e Estados Unidos, Altino lá da Inglaterra, Antônio Ricardo de Portugal e a mesa redonda dos Estados Unidos lá com a Vanessa Ancelone da Rádio Kardec, vale muito a pena participar Essa mesa redonda vai ser em inglês tá? É, e depois finalizando o encerramento vai ter os nossos irmãos que estão aqui com a gente Sérgio Santos e a Marlene O Leonardo Meirelles e a finalização, o encerramento com o Plínio Oliveira é, fazendo a apresentação aí sobre Chico um Cisco, né, que é, é um evento que eles. é um teatro, né, uma apresentação musical que eles fazem, que inclusive vai estar estreando em Pedro Leopoldo em 2023. Depois a gente vai anunciar aqui também. Então vale a pena vocês participarem, depois a gente vai colocar os links aqui no site, tá? É, e vale muito a pena participar desse ano na edição. É, e eu deixo o link aqui para vocês escutarem Tá bom? Não sei se você quer comentar alguma coisa, Jorge não vale a pena comentar O que eu estava pensando aqui na minha cabeça Não, deixa pra lá é, Só o comentário positivo A gente tem que fazer, que é o um evento Nossa, tem muita gente aí, né? Muita gente para fazer palestra Vai ter essa semana inteira aí Para poder, de 10 a 16 muitos, Muitas apresentações né? Muitas, muitas mensagens importantes Que nós vamos ouvir aí Nós vamos para o nosso intervalo aqui, Rodrigo, com o momento de Gavali. Hoje é a voz que canta. E eu solto o, o eu solto o intervalo. Solta o intervalo quando a gente a voltar. Abertura volta. do momento de vale. Não, solto, faz o intervalo para a gente já acabar com os intervalos. Ok. aí você volta já com o momento de Gavali e é isso que nós vamos. Voz que canta, Perfeito. o Sérgio Amaleno comenta. No ar Contos histórias e mensagens no oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito Voz que Canta Nós a vimos um dia desses e a ouvimos tratava-se de um espetáculo com a entrada franca promovido por instituição espírita benemérita. Ela adentrou o palco e a plateia ficou muda. Fora anunciada como solista de algumas óperas famosas e com trabalhos valiosos em técnica vocal. Currículo longo, invejável, que um mestre de cerimônias fez questão de exaltar em detalhes. Com um sorriso nos lábios, recebeu a luz dos spotlights. Nada em sua aparência denotava tristeza, esforço físico. Andou até a frente do palco amparada pelas muletas. Postou-se, olhou para o maestro e abriu a boca. E cantou. Com alma, mente e coração. A flauta que trazia engastada na garganta foi acionada em escalas harmoniosas. A música sacra que lhe brotou dos lábios nos remeteu a Bá, que um dia afirmou. O único objetivo de toda a música deve ser a glória de Deus e uma recriação agradável. Para ele, a música era um ato de adoração, como se as notas depois de saírem do alcance do ouvido humano continuassem a subir para os céus num hino de louvor. Enquanto ela emocionava a plateia com sustenidos e bemóis, ficamos a pensar em quantos de nós nos consideramos inúteis por sermos portadores de pequena deficiência visual, por termos dificuldade para andar mais rápido, por necessitarmos colocar uma prótese dessa ou daquela natureza. Mas Liane, a solista, é uma mulher independente. Em seu carro adaptado, ela se locomove para todos os lugares. É mestranda em música, na área de cognição, filosofia e educação musical, Canto solista e canto coral, no curso de Licenciatura em Música da Faculdade de Artes do Paraná. E canta sorrindo. Toca a alma das pessoas. Projeta a voz, louvando a vida, a divindade, o seu dom. Um exemplo de vida. Um exemplo de que a vida deve ser vivida em totalidade, não importando condições. Dificuldades existem para serem superadas, para o espírito demonstrar que ele é o comandante do corpo, o diretor da vida. O espírito é que determina o tipo de vida que deseja. Por isso, há quem se sinta frustrado, menos aquinhoado, e se entregue a cuidados alheios em total dependência. E há os que idealizam para si mesmos a superação e causam admiração aos homens pelas suas conquistas. Esses vencem, apesar de tudo, e se transformam em pessoas felizes, por vezes, em criaturas que fazem muitas outras mais felizes. E quando se os vê cantando, lecionando, pintando, produzindo, nem nos apercebemos que a pessoa é portadora dessa ou daquela deficiência. São exemplos de tenacidade, de perseverança. Espelhemos-nos neles, fortalecendo em nós a vontade de estudar, aprender, produzir. Crescendo sempre. Sérgio, o que você pode dizer dessa mensagem, a voz que canta? O que é isso? É o que eu disse né, agora mesmo. né? Eu ainda quero conhecer entende? a melodia celeste. Uhum. Mas a gente já tem um prenúncio aqui na Terra, como essa voz que eu estava ouvindo aqui. Entende? Mas mostrando para nós, apesar da dificuldade dela, entende? de se locomover... Entende? O carro apropriado para dirigir, entende? Ela faz todo o empenho, supera tudo para poder subir num palco e mostrar a sua voz né? e jogar essa mensagem no ar. Eu acredito que no momento que nós estamos passando na Terra é muito importante um momento como esse. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas ali na plateia. Que estão diante de muitas dificuldades. Entende? Então, a música nesse momento ela é muito importante. Principalmente uma música harmoniosa, uma voz melódica como essa, entende? Ela penetra o coração das pessoas. Né? E nós sabemos que a música é um canal muito fácil de chegar no coração das pessoas. E uma música de qualidade como essa, uma voz como essa, entende? É de suma importância nos dias de hoje que nós estamos passando, você entende? E nós oramos que um trabalho como esse possa realmente auxiliar né, na Eu mudança, auxilia, é, na a, mudança a de muita coisa ela. né, de muita coisa que nós estamos precisando melhorar no mundo e no nosso Brasil né? Vamos encerrando? Não, não podia deixar de colocar essa música aqui Para o pessoal associar, né? Essa daí também é aquela música que é, Todo mundo pede o tempo todo Para... Vai ficar marcada na história mesmo Quando você já tiver desencarnado há muitos e muitos anos O pessoal ainda vai estar cantando essa música aí Cisco de Deus né? É verdade E é a primeira... Nossa, uhum. E é a primeira que nós vamos abrir A participação no encontro né? Legal uhum. É que só não pra... conhece melodia celeste só pra, deixar o... só pra deixar o pessoal com gostinho aí de assistir o encontro, né? pra gente divulgar o encontro, então vamos encerrando só pra então... lembrar, Rodrigo, essa música é, Cisco de Deus é o Sérgio fez a música, né recebeu a música também, né dentro um trabalho mediúnico, as escuras e já foi informado que, que você recebeu a música também, não foi você que fez a música mesmo, foi recebida, né A música que você, a você música, colocou. A música, sim, a, a melodia. Que a, letra, a letra. O Bacelli escreveu. E o, é lávora dele mesmo. É, e o espírito é. também. Que passou pra ele. Você, você. Lembra quem é, não? Não, ele não falou. Uh -huh. Não, foi de lávora dele mesmo. E como é incrível, de, né? Com né, cara? intuição. É, é, e, a, e, e é incrível que. Assim, é como que. A, essa afinidade, né? Que o, que o Bacelli tinha. Apesar de. De, de, né, de, de, ter, de estar na mesma cidade, né? Estarem trabalhando junto com o Chico, ter essa afinidade com o Chico, ser o maior biógrafo dele, né? E muitas pessoas ainda não reconhecerem, né? Justamente. Muitas pessoas não reconhecerem isso, né? Até a gente ter que brigar numa feira pra poder entrar o livro dele, né? Então, assim, claro, a gente tem que sempre olhar o lado positivo. Mas como pode, né, cara? Tem que. É, é uma, receber uma música desse, desse, fora os livros, né? E as pessoas ainda não reconhecerem. São as pedradas, né? Na janela, Justamente. Né? Que o Chico falou, né? E mas foi legal. a primeira parar... música, viu, Rodrigo? Em homenagem a Chico Xavier, que, que foi lançada. Foi é. a primeira música. É que estava sendo Em homenagem. Dito... Não tinha é. nada nada em homenagem a Chico Xavier. Tinha, e ele sim, fez isso. É, tinha, sim, alguma coisa né, referente, mas não exaltava mesmo né, o trabalho do nosso querido Chico. Legal. Então vamos. Chico Xavier. Vamos lá, fechando então o momento de Gigavale. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram é, é, contos, você. histórias e mensagens. E Nós estamos aqui hoje com o casal simpático lá de Uberaba, Sérgio Santos e Marlene, que são voluntários do Centro Espírita Betencourt Sampaio e do Lar Espírita Pedro e Paulo de Uberaba. Da, do Centro Espírita José Horta, onde tem o trabalho de efeito físico, lá nós já falamos. Né? É. Ah, bacana, <risos> né? E... Mas não constava aqui na, na, na nossa lista. aqui Legal. Mas... Deixa, deixa a gente só comentar que o, o, o Tião tá lá fora, lá sem trabalhar. O pessoal não tá não tá botando ele para trabalhar, hein? Então liga aí no 12... 3921-3009 para a gente participar do sorteio e a gente já está chegando no final. É, antes da gente passar aqui, eu precisava é, comentar aqui é, o, uma, uma pergunta, tá, Sérgio? Eu quero fazer para você. A gente, a gente teve uma entrevistada na semana passada né que a, recebeu essa pergunta do ouvinte e eu, eu gostaria de repassar essa mesma pergunta para o senhor que faz mesmo sentido do, do que a gente está falando aqui de Chico Xavier. Então, a, essa pergunta que o nosso ouvinte fez, ele perguntou, é, na, na sua opinião, é, Chico foi a reencarnação de Kardec? Então, eu queria saber a, a sua opinião sobre, sobre essa tese. Né? É, essa entrevistada ela, ela foi contrária a essa tese, né? a gente é, argumentou, mas eu gostaria de saber a sua opinião também sobre, sobre isso. Bom... O primeiro que começou a realmente falar, entende? E que fez uma análise de 25 anos convivendo com o nosso querido Chico, foi o nosso irmão Carlos Bacelli, Ele que começou a falar sobre esse, isso que foi uma polêmica, entende? O pessoal criou uma polêmica muito grande né? e sem necessidade. Mas eu acredito que muita gente que contesta não é que concorda, não está concordando, entende mas simplesmente querendo combater o que o Bacelli falou. Entende? Por quê? Porque no livro, na próxima dimensão, foi desde aquele livro, principalmente, que começou né, essa polêmica em torno desse assunto. entende Mas eu acredito, eu pessoalmente acredito que o trabalho começou com Jesus. Entende? O pessoal não conhece o que foi a reunião de Jesus com Allan Kardec no plano espiritual. Entende? E a espiritualidade sabia de toda a luta, de toda a dificuldade que o Kardec ia passar na Terra para poder começar a implantação, né? fazer a revelação né? que o mundo às escuras não conhecia, não sabia Entende? E precisava realmente conscientizar a humanidade né? e mostrar que a vida continua né? bela e cristalina na espiritualidade. Entendeu? Então, para mim, esse trabalho começou foi com Jesus. Entende? Então ele precisava de um instrumento, de um espírito que realmente tivesse preparado para poder é, implantar... Né? o evangelho no coração da humanidade. Começou na França, infelizmente, né, os espíritos tiveram que realmente reimplantar no Brasil, entende? E quem poderia continuar? O mesmo espírito, por quê? Ele já tinha todo o conhecimento desde a espiritualidade maior e ele sabia da cobertura que ele tinha, que ele teria aqui na Terra para poder realizar esse trabalho, cumprir essa missão. Entende? Então, eu quero simplesmente narrar uma passagem aqui que aconteceu no sanatório espírita de Uberaba, há muitos anos atrás. Entende? Lá acontecia, tinha reunião de desobsessão dentro do sanatório. Entende? E o nosso querido Chico, além de dar muito apoio àquela instituição, entende? Ele também. Ia lá de vez em quando participar do trabalho de desobsessão. E foi numa noite, foi numa noite que a médium recebeu um espírito que chegou esbravejando, gritando, revoltado, entende? E simplesmente se dirigiu ao nosso querido Chico, entende? Ah, seu leonino, seu danadinho, até que enfim eu te encontrei hein? aonde você veio esconder né? aqui nessas terras entende? e a gente te procurando entendeu? e nós te reencontramos aqui seu danadinho, seu leonino nós sabemos que Kardec nasceu em León na França né? então como que a gente pode duvidar e quem contou isso, doutor Antônio Joaquim que realmente conviveu com Chico Entende? Estava dirigia esta reunião de desobsessão lá no Sanatório Espírita. E ele ouviu isso e narrou isso numa reunião dentro da Casa da Prece. Em e homenagem ao Chico, depois que Chico desencarnou. Entendeu? Então, é uma prova inconteste. Como duvidar né? que não é o mesmo espírito? Obrigado, Sérgio, pela, pela, sua, a, a, pela sua por compartilhar essa história para a gente. Eu estava conversando com o Geraldinho né, sobre isso também, e com o Marco também que esteve aqui, que, que escreveu o livro Apocalipse, é, e a gente, a gente entende que a doutrina espírita está toda baseada é, aos princípios da doutrina espírita dentro de um controle, que é um conceito que é o controle universal dos espíritos. Né, que diz, e foi meu argumento para essa entrevistada da semana passada, e eu gostaria de esclarecer aqui, porque a gente não quis é, prolongar o assunto, né, ou contra-argumentar, até para não expor também a, o assunto, e não prolongar que não era o tema. Né? Aqui é o tema, Chico Xavier tá, não tem como desconectar o tema de Chico Xavier com vocês, porque vocês conviveram, são de Uberaba, e a gente sente essa vibração de Chico Xavier quando a gente abraça vocês, recebe vocês. É, não, eu não sei se o Jorge concorda com isso também, mas é o sentimento, e o Hélio aqui também, é, que é o sentimento que a gente sente. E uh, para uh, esclarecer, né, um dos argumentos foi que uh, a gente tem uma lista com mais de 50 espíritos e mais de 26 é. É, médiums é, confirmando isso. É, e o controle universal dos espíritos para quem está escutando a gente, a gente eu recomendo ler o primeiro e o segundo capítulo do evangelho segundo o espiritismo é a base da nossa doutrina né? tem outros conceitos por exemplo a fenomenologia né, pelo fenômeno você também pode contestar uma verdade aqui você falar e ver uma materialização como aconteceu com Chico com um o Peixotinho né? Chico falou de Clarencio e o Clarencio se incorporou, materializou isso é uma comprovação que Clarencio existiu, que a obra do Chico era real porque ele, ele se materializou numa reunião de, de materialização. Isso também comprova a verdade. Mas conceitos morais é baseado em controle universal dos espíritos, que é vocês, é, não questões particulares, mas questões, por exemplo, que envolvem reencarnação, que é impossível você confirmar com base na observação, se utiliza o controle. E aí eu, eu questionei, falei dessa lista. E ela falou, não, mas tem que usar o bom senso e tem que verificar a, o lado moral desses espíritos e as mensagens pra ver se a moralidade desses espíritos servem pra poder, pra poder falar uma, uma questão dessa. Então eu fiz um story, tá? É, e eu gostaria de, de compartilhar esse story com vocês. Story, não sei se vocês estão acostumados com o Instagram, é aquela historinha que você vai clicando o dedo assim e vai passando, né? De um lado pro outro. Né? Pro... Se o Rui entender o que é, né, Rui? <risos> o que é um story, <risos> eu fico feliz. <risos> que é o... No Instagram, você fica apertando, o negocinho vai. É, tentando simplificar aqui o que, que é. Então, eu, eu fiz um story aqui no, no site do Vivência. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui na tela. Só um minuto. O pessoal vai reclamar que hoje eu tô tomando tempo aqui do entrevistado. Já, já até sei, já. A Yolanda me ligando e fala: Rodrigo, fala menos. <risos> então tá aqui, a gente fez um story é, o link do story tá aqui no é, tá aqui no, no, na descrição do nosso youtube tá, tá aqui, controle universal dos espíritos é, que confirma a tese Chico Kardec né? então eu gostaria de compartilhar aqui, aqui explica o que, que eu acabei de falar tá lá no evangelho uh, Por próprio, próprio Kardec o próprio espírito da verdade, vamos analisar agora a moralidade desses espíritos O próprio Espírito da Verdade diz que o, que o Kardec ia voltar rápido, nas Obras Póstumas, está escrito lá. O próprio Kardec encarnado nas Obras Póstumas, no livro de previsão de previsões e concernentes ao Espiritismo, também está lá. É, tem Espírito Zéfiro, né? que a gente sabe que, que foi é, um discípulo de Kardec na época das Galhas. Demur, é, não sei falar francês. São Luís, também dizendo que ele voltaria rápido. Laveter, que foi reencarnação de Eurípides Barçanulfo. Uh, vou passar mais rápido aqui para não tomar muito tempo. A gente tem Pelagorina Cunha, que foi parente de Eurípides Barçanulfo, pelo espírito de Luizinho e Tio Senhor Mariano, confirmando a chegada de Allan Kardec na região. Santo Agostinho, confirmando. Tiago, o apóstolo. Viana de Carvalho, Demir. Livinho Mello. Eilário Silva André Luiz, não pelo Chico, mas pelo Badu e Filho. Confirmando. Geronimo Mendonça, Huberto de Campos, Herculano Pires, Espíritos. É, Elias Barbosa, que foi médico do Chico Xavier, O próprio Arnaldo Rocha, Jorge Risini, O Arnaldo Rocha que falava o contrário. Ele falou sim, equivoquei-me. Jarbas Leone Varanda. Né? Ali a gente vê a, a, aquela senhora que também não, não falava. É, também a, a gente tem Euricles Antuza, Antusa. Antusa, Antusa. Euricles Formiga, Inácio Ferreira, Irmão José Domingas, José Freitas Nobres, espírito José Freitas Nobres, Irmão José, não pelo Baccelli, Maria Modesto Cravo, Irmães Dufô, Elenir Mireles, Senhor Mariano, e aí vai. Tá? Então a, o Stefan Oswald, faltando aqui, próprio Stefano Oswald, pelo espírito, pela psicofonia do Edson Barbosa, também confirmando. Então a gente tem aí É, mais de 56 espíritos confirmando essa tese mais de 26 médios, se for somar os encarnados os desencarnados, há quase 100 é, espíritos encarnados e desencarnados confirmando essa tese 73 mensagens, sendo 12 prevendo a reencarnação de Kardec 5 confirmando 56 revelando, é, revelando que Kardec é Chico Xavier então se a gente acredita na doutrina espírita nós espíritas Nós acreditamos no, no controle universal. Então não queremos, eu quero parafrasear para também a doutora Marlene, Marlene Nobby. Nossa ideia não é convencer quem não acredita, né? mas a ideia aqui era, era contra-argumentar essa, essa argumentação dizendo que não tem, ou a gente precisa analisar a moralidade desses espíritos comunicantes. Né? Então deixo aqui para vocês os links e vocês podem acessar e compartilhar também nas redes sociais. E eu posso resumir? Pode. Pode. Ainda bem, muito obrigado, Senhor, porque ele veio para o Brasil. Né? Que Deus o abençoe aonde ele estiver. E mais uma prova, eu estava numa feira do livro, né, que até hoje é realizada em Uberaba, e o Chico ia lá visitar e dar força para essa feira do livro. E nós estávamos sentados ali, antecedendo, começar é, a reunião, Aí estava o Jarbas Leone Varanda, que você mencionou aí. Estava Eurípides, né? Eurípides e Gino. E estava eu. Aí eu escutei quando o Jarbas, que conviveu também muito com o Chico, perguntou para o Eurípides. Eurípides, me fala uma coisa. Entende? O Chico já te falou alguma coisa, que ele é a reencarnação de Allan Kardec, viu? Eu escutei quando ele falou assim, ele me afirmou isso, mas me pediu que não falasse para ninguém. entendeu? Então, o Varanda é que fez essa pergunta para o Eurípides. Adelino da Silveira falou isso também. Né? Então, ele lançou um livro, Kardec Prossegue, isso e o próprio Chico é, pediu para ele segurar o livro, porque senão atrapalha, atrapalharia Justamente. a tarefa. Né? Então, ele estava indo em tarefa, Né? e não poderia revelar essa informação que poderia atrapalhar a, a tarefa dele, e depois em 1990 o próprio Chico pega esse livro, autoriza a, a, a impressão e ato, autografa o livro e manda para todos os amigos ele autografando e mandando para todos é os amigos o que ele falou que ia chegar a época certa né? A mas Tudo não, bem, não. tudo bem, vamos lá. Aqui, ó, vou falar <risos> uma coisa pra vocês, calma, tá eu... perto, tá perto de tudo isso aparecer, calma, o Emano tá aí, tá reencarnado, ele vai aparecer, calma. Eu acho que pode aparecer até Jesus falando que é, que vai ter um monte de gente que vai continuar duvidando, a gente não pode se preocupar com isso não. O Emano tá aí, ué, é. não eu sei, já tem Tá com 20 e tantos anos. Mas se não, Jesus ué. vier e disser que é, o pessoal vai duvidar também, não... Tem gente. Que, o que, que acontece? Eu não tenho nenhuma dúvida, eu, eu tenho convicção que Chico Xavier é Allan Kardec, mas também não brigo com ninguém que fala que não é, não estou preocupado com eles não, entendeu? Verdade. É, A gente tem que tocar aí, pronto, a obra que vale, né? É. E, ele disse isso, Chico, falou isso, está lá no livro, quando pe perguntaram um dia para ele se, quem que seria Allan Kardec, ele falou a obra vai falar quem é. Então. Se alguém apresentar uma obra mais completa que a do próprio Chico, se apresente, né? Polêmicas à parte, não vai resolver nada. Não é verdade. É, verdade. Sim, é, é verdade. Ô, ô, Sérgio Santos, eu tenho uma, um pedido aqui, uma rogativa de Luiz Carlos Forcato e da Tina Neca. Bom dia. Dentre várias músicas espíritas, a minha preferida é Conta Luz, da autoria de Senira Pinto. Você, vocês poderiam cantá-la para que eu possa gravar e divulgar na minha família? Nossa, que legal. Com muito prazer. E essa é uma das preferidas do Chico, hein? nossas também não é só ele ali não Minha. quanta luz neste ambiente descendo sobre nós vibrando em nossa mente quanta luz Quando assim em prece A nossa alma cresce Aos olhos de Jesus Quanta luz Quando em oração A voz do Mestre fala Em nossos corações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta, luz. quanta, luz. quanta luz.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 para você, Sérgio, de ontem, que quando vocês cantaram Quanta Luz, descia do alto, codículas prateadas com a, uma, uma luz dourada maravilhosa, e o pessoal chorou. Naquele salão imenso você via muitas pessoas chorando de emoção, porque realmente você leva o coração daqueles, o conforto e a calma na alma enquanto esperam ser tratados. Ontem foi maravilhoso lá no Recanto de Luz e Mancheito. Agradecer a uma espiritualidade presente. É. Graças Muito. a Deus. Rodrigo, vamos, vamos encerrar? Bom, vamos agora pro Rodrigo, aniversário. Eu, vamos sorteio já, que eu já uhum. tenho aqui o sorteio. Opa, saiu ali a tela ali. Só voltar a tela ali. Pronto. Então, quem foram os ganhadores aqui do sorteio, do, do livro e do CD que participaram, entraram aqui, mandaram mensagem, a gente colocou todo mundo no sorteio aqui, ligaram pra gente aqui também. Quem ganhou o livro foi a Elda Sodai, Elda Sodai ganhou o livro e a Célia Regina ganhou o CD, Célia Regina que deixou uma mensagem aqui, é, uma mensagem... Aqui mandando bom dia Minha música espírita preferida É do Grupo Castelã Não me lembro o nome Aqui diz Hoje quando o sol se pôs deixa o meu coração E também gosto muito da Elizabeth Lacerda Legal. É Essa música também o Sérgio Santos gravou é Cantinho de amor é, Cantinho de amor é. Quer dizer, nós gravamos depois do Sérgio Santos Eu, eu escutei a primeira <risos> vez ele cantando Então não é do... Legal que aí... Já é, do, já do, Marcelo, do Marcelo Cláudio, né? É. Marcelo Cláudio Moreira, é. né? É. Marcelo Cláudio Moreira, de Belo Horizonte. Bacana. Eu escutei o Sérgio Sim. cantando lá em Uberaba e depois nós gravamos também com o grupo Castelã. É muito bom essa música é muito boa. E vamos para o aniversário... É, nós temos o aniversário da Alessandra Colombo, lá do Pau de Tasso, e no dia 30 é o aniversário da minha querida Regina, que está fazendo mais um ano de... Legal, eu estava aqui, o é um, é um único aniversário que eu tinha para falar hoje era da Regina, ele já falou na minha frente, mas aí eu, só para não, não, não deixar para trás, Rodrigo, É, as Eu pessoas também. retiram tanto o livro como CD na livraria Casa do Caminho, de segunda a sexta, das 13 horas até as, as 17, ah, e sábado, das 8 até 11h30. É, a, a, a livraria Casa do Caminho Fica na Avenida Rui Barbosa Número 232 Jardim Bela Vista Aquela ah. descida ali da rodoviária velha De São José dos Campos Então ah. vai lá bater um papo com o Mário Vinhas E pegar o, o brinde e, de vocês lá E aqui a gente tem também o um aniversário né? Um oferecimento de WS Festas De malagem né? E o aniversário da Paula Maia Lá de Juiz de Fora Que vai ser amanhã É e sobrinha da Elida Silva é, Então ela manda aqui bom dia também aos vencianos E, faz... é, e, lá de, e ela disse que os parentes dela lá de Juiz de Fora não perde um programa. Então mandando um abraço lá para o Juiz de Fora, o pessoal que está ouvindo a gente. E quem faz aniversário amanhã? é o nosso querido Bezerra de Menezes. É, aniversário de nascimento do Bezerra. Nasceu em 1831. Bacana. É, então deixar aí um feliz aniversário a todos vocês. Quem a gente não falou, depois deixa a mensagem que a gente fala no próximo programa. Uh, nós temos que falar é. também que é dia 1º de setembro, É, exatamente, olha, dia 1º de setembro Vai passar, você já viu em todo cinema que vai passar? Vai passar em todos, Rodrigo? Você já viu o, cinemas, não, Rodrigo. Não, o Predestinado? Que é pra gente marcar onde é que a gente vai Que vai ser quinta-feira, a gente não, tem não, que ir no cinema no Na cinema, estreia que, Aqui no, no, no, no, no Colina eu... já tá anunciado hum. E no, no Vale Sul também Eu vou estreia. no Vale Sul, pessoal quiser encontrar comigo lá no Vale Sul Quinta-feira, estamos lá na primeira sessão Primeira sessão está de noite, que hora que é? 19 horas? Não, deve não ser acho que às três horas da tarde. Não, três horas da tarde é cedo, mas aí é para criança. Eu não sei, eu vou na, eu vou na sessão de segunda-feira. <risos> eu vou na quinta. Na segunda-feira na segunda é a sessão do, <risos> dos pau-duro, né? Sessão dos espíritos. Eu, eu vou com o Piero, que ele falou que vai comprar. O Piero o falou que vai comprar a minha. títico e, lá. E pois, segundo não. a informação que eu obtive, a Juliana Paz, ela só tem 30 milhões de seguidores na internet. Já pessoas se toda essa pessoa, metade Nossa, está aí for ao cinema ver a Juliana? Nossa, eu acho que vai, ter, vai ser muito sucesso esse Boca. filme aí predestinado aí. E só pelo então... teaser, né? Aí pela, pela, pelos vídeos que a gente tem colocado aí é. visto, já, já deixa a gente emocionado. Então tenho certeza que vai ser muito legal. Sérgio Santos, essa música aí. É para gente dar uma dica, viu, Marlene e Sérgio? Pode dar uma dica aí para nós, um Pros os ouvintes, de... né? De livro, alguma uma coisa, dica. algo... Um livro, até um livro que você comentou agora há pouco uh -huh. também, eu já coloquei aqui, né, que, é, que você tinha comentado do livro do Baccelli na próxima dimensão, já coloquei aqui. Mas se você quiser é, indicar algum outro livro, alguma outra dica. Bom, realmente, se é livro do Baccelli, para mim, um dos livros que realmente magnetizado, que nem um Paulo de do Chico, é o Evangelho de Chico Xavier. Eu, quando eu li aquele livro, eu me arrepiava. Entende? E o que conta, o que fala entendeu? sobre o Chico é coisa fantástica. Entendeu? Então, a gente parece que entra realmente dentro da aura do Chico, naquele livro. Então, eu indico, quem não tem, O Evangelho de Chico Xavier. E é louco. maravilhoso. Do Carlos Bacelli, autor, né? O Carlos Baccelli. Um ele eu... falou microfone, o microfone. Eu esqueci o nome. Microfone. <risos> ele, ele, ele, tem um, ele gostou muito de um livro novo que saiu do Bacelli, eu ainda não li não, mas ele leu. E Aí falou, eu comecei a ler, é. entende? mas ainda eu não cheguei nem no meio ainda, né? Que é do... Também me fugiu o nome aqui, gente. Viu? É ah, novo. Daqui a pouco eu lembro dele. É novo ele tá esquecendo agora. É. Pronto, legal. Vou, eu já coloquei aqui o livro para todo mundo é, ver, tá? É, vou colocar o link aqui também para o pessoal poder. Opa, deixa eu aparecer aqui, não tô aparecendo. Opa, pronto. É, coloquei aqui na, na descrição hum. tá o link aí do, do livro, coloco aqui para o pessoal do WhatsApp também, tá bom? É, muito obrigado e, e, e vamos já estamos chegando assim. Então nós vamos, eu começo com a minha despedida aqui, né? E queria pedir, é, vamos combinar aqui o que a gente vai fazer, Sérgio? A já. gente vai, eu, o Rui, o Carlinho, o Rodrigo e os últimos a se despedir, você e vocês dois. Aí a Malene faz a consideração final, você faz e canta uma música para encerrar. Tá. Certo? Qual não, vai ser a música? Não, e avisando que hoje é, o Sérgio ele vai lá para Grande Jacareí e à tarde você estará a aqui. A retorna, né? No retorna, pequeno, pequeno templo, né? pequeno, pequeno templo da fraternidade, né? na praça, praça das Antilhas, é Grande Jacareí. Então, aqui em São José é bairro de Jacareí. <risos> é. É. tá mexendo com o Hélio Ribeiro ali no cantinho é, é com o Hélio, Hélio, Hélio. Lá, nós vamos voltar pro cantinho de amor uhum. então ó, pessoal muito obrigado, foi muito legal estar aqui com, com o Sérgio com a hoje, mais uma vez e, e ainda teremos muitas ainda se Deus quiser, já está na hora da gente também ir ao Beraba, qualquer hora, que já faz tempo que a gente faz não vai já. o já Rodrigo está falando que o, que o Francisco vai fazer quatro anos Nós fomos lá quando o Francisco ainda ia fazer um ano, né? é? Tinha seis meses. É então é. Então a gente, inclusive ele esqueceu de levar banheira, nós demos banho no Francisco dentro de uma bacia que nós compramos lá no supermercado Foi. Aí Foi. demos banho no Francisco, ele cabia dentro de uma bacia ainda normal né? Foi, 2000. Aí não deu pra dar dele, ele queria jogar a menina dentro da pia mas aí não deu certo, tava meio frio né? É, Tinha seis, meses, você tinha seis Falou, meses Não, Vamos comprar uma bacia pelo menos, no banheiro não achamos em lugar nenhum, né? Pai de, de primeira, final primeira viagem final gente, de semana? Dá desconto Aí você comprou uma bacia lá pra dar banho no menino Eu vou levar, levar o Francisco dessa vez pra fazer o Error no centro. Não, aí escritores. vocês vão ver o <risos> que é, aí vocês vão ver o que é, né? Vai botar tudo <risos> só Chico pra baixo. só o tipo descendo para poder acalmar aquele menino, só para ele parar é. só para botar tudo sempre para ah, baixo. Muita saúde, né? <risos> Graças a Deus é saúde, gente criança quando sem a saúde bacana Então, então Calinhos? Eu? Nós agradecemos Sérgio Santos, Marlene ao Ribeiro Rodrigo, Rui, Jorge, Tião, hoje nós estamos com a Babi aqui, o Eric, e Eric que vieram nos presentear, é, agradecendo a família Vivenciana por esse domingo abençoado, onde tivemos realmente músicas celestes, que nos toca o coração e nos emociona sempre. Desejamos a todos um ótimo domingo em família, com seu macarrão com frango tradicional, hum. E fiquemos na paz, na luz e no amor é. de Jesus hoje e sempre, graças a Deus. Mas eu gostaria de salientar que o Sérgio Santos e a Marlene lançaram um, um, DVD, um pendrive infantil com músicas maravilhosas e nós vamos distribuir aqui nas, nas casas que estão fazendo a evangelização infantil porque é, realmente é divino. É divino e as crianças precisam. Rodrigo já andou para ver se acalmou. O Francisco e o Lucas <risos> lá em casa. Daqui <risos> um pouco que... ele está cantando telefoninho. <risos> que Deus muito abençoe bom. a todos e muito obrigado, gente. Eu, eu, faltou coisa aí, não faltou não? O, quê? o Já Fernand. falou, ah, já nós falou? Deixa, ah, não deixa ele não, vai tá. falar outra vez. Vai falar outra vez, Fernando. <risos> não não eu. que o Dinho e a Fia pedem é. pra falar do frango com é. uma ah, todo domingo, que dá água na boca. <risos> a semana que vem, quem que é, Rui? Que é, tá o, é o também. Derni ou Derni Oliveira? Derni, lá da TV Derni de Oliveira, TV, TV escrita, Nosso, Lar. Nosso Lar, isso, hum. lá da, de Vitória da Conquista. É legal. legal, bacana. Rodrigo? E agradecendo aqui a todos os ouvintes, só falando o resultado aí, da enquete aqui de pra de vocês. É, vocês. É, a gente tem aqui a. Uh, deixa eu só. Uh, pera aí. Deixa eu pegar aqui o resultado da enquete. Uh, que a gente fez, vou encerrando aqui ela. A gente teve 72 participações. tá? A gente agradece imensamente. Uh, foram. A gente perguntou: você acredita que as músicas espíritas nos elevam? Qual a música espírita predileta? né? Então a. 98% falou que sim, que as músicas espíritas elevam o nosso espírito, né, e 1% falou que não, né, então a gente agradece aí pelos 72 participações, a gente pede para vocês ir postando aí as músicas que vocês gostam, pra gente considerar com base nisso, a gente vai pegar e também colocar na rádio online, e alimentando lá com mais músicas que vocês gostam de ouvir, as mais pedidas. É, então compartilhe conosco quais são as suas prediletas, as músicas que vocês mais gostam Reforçando aqui o convite para um encontro é, nacional E o, o segundo encontro mundial dos Amigos de Chico Xavier Vai ser lá no dia 10 a 16 de outubro, que vai ser online Então no, acessem o site que está aqui na descrição do vídeo A gente vai colocar um card aqui também É, e obrigado pela participação de todos vocês. A gente pede desculpa não ler todas as mensagens e perguntas. Muita gente participou hoje. Te agradece imensamente e convida para o próximo programa às 8 horas é, no nosso canal aqui. Até... Vamos deixar o Hélio também dar o alôzinho dele, que hoje ele só veio para. ele foi médico de transporte hoje. Trans... Ele veio trazer ah, o... é verdade. Está sendo aí desde nessa, nessa temporada do Sérgio aqui no Vale do Paraíba, aqui. E... Região de Ribeirão Ué. Pires, senão ele vai sair Air daqui e vai pode ser que ele chore no carro também, porque é, não precisa falar. É, exatamente. <risos> Bem, é, desejo a todos aí um bom domingo, uma boa semana. Esses dias de quinta-feira para cá foi uma alegria muito grande andar com Sérgio e a Marlene aí, levando-os aos lugares aí onde foram recebidos aí com muita, muita dedicação, muita alegria. Então, verdade. desejo dou um, um abraço a todos Vivencianos, o pessoal de Jacareí Aos espíritas e aos nossos amigos De lá, e aqui da, da São José, que faz parte da Grande Jacareí Também, viu? Para não deixá-los <risos> <Sou sócio>. <risos> São José faz parte da Grande Jacareí é. Muito obrigado <risos> Agora, uma, uma coisa certa ele, Cada vez que ele vai ficando mais velho ele vai ficando mais parecido com Maurinho de Souza né? É verdade, <risos> é verdade. É verdade. Ainda bem. <risos> Bom, Bom Marisa, dia a todos. Daqui a pouco o Maurício de Souza vai estar bem mais velhinho, aí vai contratar o Hélio para assumir para ir nas solenidades, né? <risos> assim, né? Dá uma, até o tópico que ele já deu. Já deu O pessoal chegou e já deu. pediu o autógrafo, já. ele já deu. Já. E lá na, lá na Bienal, do, antes, da, antes da pandemia, né? Levei o André. Uhum. e lá estava o Maurício de Souza autografando né eu falei, André, vamos lá para você pegar um autógrafo dele, ele tinha comprado uhum. uma revistinha, ele falou, Deus me livre, eles vão confundir o senhor com ele lá <risos> bom dia pessoal obrigado velho. então a Rui já foi né? Malene, e agora a Marlene bom dia a todos, né? muita paz muita tranquilidade e vamos deixar o, os, o, as observações finais para o casal Nós queremos agradecer esse amor, esse carinho que vocês têm pela gente. nós não tem nem como agradecer todos vocês, ao casal que nos receberam com o Hélio, a Ludmilla lá na casa. O Carlinhos que, tá sempre, que nos acompanhou o tempo inteiro nas nossas apresentações. Obrigado, Carlinhos. O amor é recíproco. E a gente agradece a Deus a oportunidade de estarmos aqui novamente depois de, dessa pandemia, depois de tudo que aconteceu com a gente na pandemia também, porque nós pegamos tanto a HN3 como a Covid. Estamos aqui, porque Deus nos deu a oportunidade de continuar vivendo, né? Obrigada a vocês, a oportunidade. E que Deus ilumine e abençoe todos vocês. Sérgio. Bom, muito obrigado. Que Jesus abençoe a todos vocês, que vocês possam ter saúde, bom ânimo, alegria. Para continuarem cumprindo com esse desiderato, esse compromisso que vocês assumiram, né, que não é fácil né, de transmitir a mensagem de Jesus, divulgar a doutrina espírita. E eu queria pedir ao pessoal, aos internautas, todos que estão nos ouvindo, participando do encontro, do trabalho, né, do programa, pedir que possam realmente mentalizar nas águas de vocês aí, nas suas casas, né, nas caixas, nos repositórios, que os espíritos benfeitores durante o tempo dessa canção possam levar o lenitivo, fluidificar as águas de todos vocês. Ô, Sérgio, podemos pedir para os nossos ouvintes que eles coloquem um copo d'água? Então, isso que eu estou dando a sugestão. É, então, você é. falou, mas se a gente pedir para os nossos ouvintes, para aqueles que estão nos vendo, coloquem um copo d'água. É porque, enquanto eles vão colocar o, o copo de água lá, nós vamos falar da importância. O que é uma água fluidificada? Entende? Quando nós criamos uma condição favorável, fazendo uma oração e colocando uma água... Com certeza, os médicos do espaço, trabalhadores, eles vêm e colocam o remédio de acordo com as nossas necessidades, entendeu? Então, a água fluidificada é um grande remédio espiritual. Então, no tempo dessa canção, vocês facilitem aí, né coloquem a aguinha. Ouvi, Senhor, a prece que nos guia E derramai nas águas sobre a mesa. Os cântaros de luz da natureza, os fluidos salutares da alegria, como outrora na paz de humilde lá. Envia o Santo que combata o tédio, transformai estas águas no remédio que em vosso nome. O enfermo há de curar Permitir Com que a fonte cristalina O vosso excelso E sublimado amor Possa dessedentar viajou. Que pela vida exausto peregrina, qual destes a mulher A taça de água pura da fé viva Doai-nos a verdade rede viva, Que flui dos vossos lábios soberana Qual destes a mulher samaritana A taça de água pura da fé viva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 A prece que nos guia Os fluidos salutares da alegria Derramai Nestas águas sobre a mesa Derramai